Oké, okay, 1923-ot írunk, és hívva, uh, hogy szeptember első hetei vannak éppenséggel, és ha Nagy-Magyarországon játszódunk, Dracula Nagy-Magyarországán, azon belül Budapesten egy esős, nem túl meleg, nem túl. Uh, hát én, most láb az október időjárás, jelenleg Budapesten olyasmi idő van, 1923 nagy Magyarországának Budapestjén is. És mindannyian egy kis tanálkára igyekeztek az ti kedves szocialisták a Pántlika Bistróba a 8. kerületben. Ilyen Népszínház utca, meg Bérkocsi és utca környéke, olyan arra a magasságra gondoljatok. Mm -hmm. Egy megbeszélésre, hmm. ennyi csepereg körülöttetek az eső, ja. két-három szintes épületek vesznek titeket körbe. Ezen a részen nem igazán van fény, csak ami az ablakokból kiszűrődik, lámpásokból a körúton. Voltak régebben elektromos lámpák, de mióta egy-két éve megtörtént a hatalmátvétel is. Egyesek szerint ugye visszatért Nagy-Magyország, nagy nem dicsősége, mások szerint mindenféle vérszopók szállták meg az országot, elszaporodtak ismét a gázlámpák, és kicsit sötétből bakult a város. Uh, haladtok az utcákon, külön-külön elsőnek még, és az első úriember, aki odér a pisztróhoz, dobjunk egy kockát, hogy ki lesz az, kér, ha kérhetem. egy mondjuk egy D6-ot. Szóval hogy dobsz Itt baloldalt van ugye egy... Ja, ja tényleg igen. Jó. Mi a mindenki dobb egyet? Aha. Mert dobtam. Oh. Akkor uh, egy bizonyos... Uh, másodperc is... Mondod a neved, kedves? Márk. Melyiket? Amelyiket? Átal nem a publikust. A vízöntő, ugye? Vízköpő. Vízköpő, A Vízköpő, Vízköpő megérkezik a Bistróhoz. Egy, jó remény, kétszintes épületnek a fölcintjén van. És uh, látszik kint a mostani cégére, ami Kékibőja nevet mutat, Kéki a Bistró, meg... Um, Kiporosodva, meg a, a vakulaton látszik a hely a pántlik a feliratnak, ugye, hogy körülötte sötétebb a fal, ahol a felirat volt, és a körvonaló maradt, de a betűk már le vannak verve a vakulatról. A sör, bor, meghasonló, ilyen nagy alakú reklámtáblák vannak kiakaszva az ajtóra. Egy ilyen ja, földszinti kocsmáról, ilyen körúti kocsoszerűségről van szó. Mm. Egy ilyen fém eredőny van az összes ablakon, és a bejárlati ajtón és kb. derék magasságig le van húzva egy ilyen roló. De tudod, hogy ide kell jönnöd, és általában itt szokott lenni a megbeszélés. Előtt... Is. Uh -huh. A többiekkel már, már egyszer találkoztál, láttad őket, látod őket arcról. Volt egy ilyen get-together meg bemutatkozó a Kárpát medencei állalási frontnak úgymond ilyen és összejöv, nem összejött, tehát mondanik, mert az, az csugalja, hogy ez ilyen happy dolog volt, inkább ilyen, vagy fél, volt. Lássátok, hogy pofa volt, hogy hogy ki lesz a cellátokban, sejtetek be. Uh, ja, Volt -e, mert itt ismered a tulajt is, uh, őt ha rémlik, emlékszem, Révész Fülöknek hívják. Okay. Megmondom, de maradjunk, a Révész flöpnek hívják. Uh, Ja, hogy le, mondjuk le, jó és átnézel a, a roló alatt. Látod is, hogy bent tüsténkedik a kocsmában enyhén helyen gyártyafény körbe a helyet. A falakon tartók is azon kicsi gyártják lobognak, vagy gyártják. Uh -huh. Hát akkor ez milyen környék egyébként? Egy Nyolc ilyen... ker, ez ilyen melós lakó. rész. Uh -huh. ah, aha, ez még abszolút alakul része. Aztán közelbe is lakok, nem? Lehet. Várjál... Azért is értem, de ha Nézd valahol... Jaj... Hogy volt ebbe a jelölés... A pingelés... Duplo... Control, klik... Nem... Shift click. Nem... Hát figyelj, szerintem... Ráteszek egy jelölőt, mindjárt rajzlok egy kört... Hopp, ezen a környéken van valahol a lopprosszabb mozgatók. Látjátok a fekete karikát, ugye? Jep. Azon a résznek kicsit éjszakabbra van a hely maga. Jó. Ö, én akkor át is bújjuk a, uh -huh. a, a rácsadat. Én nem vagyok egy túl magas ember, nem kell túl mélyre hajolnom. Uh -huh. Hát, bőjök a... Tán, e körülnézek, hogy egyrészt rész engem, meg hogy kivesz észre, hogy bejöttem. Uh, rád néz egyből flip, összehúzza a szemelődő két Neked egy fehér <tos> van rajta, fekete szövetmadrággal, meg egy elég köntös, amit maga elé kötött, uh, és éppen pakulászik meg sepreget. Ahogy nézed, elég romos állapotban van a hely. Vendég az nincsen, a székek fel vannak téve az asztalra. Jy vanarészt, után egy asztalnál vagy kettőnél van még 9 hagyva. Ték a vendégék után. Hol van. Mm, meg lát széttört bútorokat, meg furamód, mintha le lenne verve pár kép. Meg itt egyha itt lett volna a Vagy razzia. Vagy az. Jó. Ja. Visszabiccentek, aztán van, van egy ilyen pult, uh -huh. Van körbe egy ilyen L alakú pult, úgymond. És Aha. a a végében van kifele egy, ugye, a, egy a valószínűleg a belső udvarára egy ajtó. Jó, bodasétálok a pulthoz, elkezdek így a nadrágomnak a, a, a zsebébe. Valamennyi uh -huh. aprólt kiveszek belőle és ö, lerakom a pultra, amennyit úgy, úgy gondolom. Mm -hmm. és mondom, hogy... Még abból a Van inkább, a Fülöp? Rádnéz, ott rádnéz az apró pénzre, és soha egy nagyot kicsit kihúzza magát, leteszi a serpőt a falnak támaszva, bemegy a pult mögé, e, majd elhúzza egy alsó rész egy ilyen kis függőnyszerűséget, ami mögött poharak látszanak, szappan, meg tisztító tisztítószerek, szappanak hasonlók, és azokat félhúzáson mögülük kivesz egy. E, te bugyol valamit, majd fogjuk szépen kitakargatja, és kivesz belőle egy üvegpálinkát, és leteszeléd egy kis mokkás poharat, és fogja stöld belé egy üvegpohárba. Viccem neked, majd elteszi a... Lehúzom, teszem aztán megfordulok, és nekedülök a pultnak, nézelülök, várom, várom a történést, hogy éljenek mások. Egyébként egy ilyen, nem tudom, egy koszos inkben vagyok, teljesen remunkás ruhában, hogy nem túl sok, uh -huh. sok szetnyi ruhám lenne, úgyhogy a, a kettőből az egyik van rajtam. Jó, egy pillanattal később érkezik Riad karaktere. Ő vagyok a Tornász, az a... Az a... Mm. Az a... pedő nevem? A Be nevem. Igen. Hát én, én akkor éjszakról távonom meg a helyet, mert nagyjából belőttem magam, hogy hol lakok. Uh -huh. Én is szépen megyek, nem tudom, talán munkából érek igazából, vagy munkából jövök. Mennyi az idő? Uh, 8 óra magassága lehet 8 óra. Aha. És én is jártam már itt, igaz? Aha. Jó, akkor figyelj, megyek a hely, hely felé Igazából, hogyha érek akkor Én is bemegyek, gondolom Én is csodálkozok azon Látod engedett meg a... Látod a fényt kiszűrődni Csodálkozok azon, hogy le van engedve a rolló amúgy Nem, ilyenkor általában Már ott azt sejted Én is bemegyek Na. Körülnézek Akit így ismerősnek találok, meg így, Akit nem, annak is így bicentek És oda, én is a pulthoz kérek egy pohár bort mondjuk. Ez a Pántlik Abisztró, látjátok? Ah, aha. Mm -hmm. Ott balól a sarkon. Jobb oldal, nem? Jobb oldalt, nem? Mm -hmm. Jobb oldalt besen, igen. Csak villamos nincs. Villamos nincs, jó. Hát figyelj, mondom, bemegyek. Biccentek meg is kérek egy pohár bort mondjuk. Neked is Biccent. Látt, hogy éppen ö, tölti a pálinkát ki vízköpőnek. Rád néz és a kezbe lévő panikás üvegre néz, majd fogja bedugozni és csak ott hagyja a pulton és visszamegy a seprű felé, hogyha nem szólsz rá gyorsan. Nem, hogy jól amelyik, hogy bort szeretnék kérni. Amúgy valószínűleg jártam majd korábban tudom, hogy mi a, a dörgés, meg hogyan kell piát kérni, szóval nem tudom, egy, egy pohár volt, kérek. Tesz egy-két lépést az ajtó felé, mikor mondod, hogy kész egy pohár, akkor sóhajt egy nagyot, <gül> <gül> megfordul, és akkor ö, neked már a pult alól elővesz egy ilyen testesebb kannát, tudjátok, az a, de miszonosnak hívják, nem tudom pontosan mm. milyen neve, hogy ö, ilyen kerek az alja, nem egy rendes boros palac, és az alja így meg be van szőve, körbe van szőve. Mm -hmm lehet, hogy játok érzel, mire gondolok. És Aha. abból kihúzza a kis dugóját, ami egy mancakkal körbe oda van kötve a, a fogójához, a nyakához, a nyeléhez az üvegnek, és majd töltnek egy nagyobb pohárba. Így jó kis sport. Kiteszem a kis pénzt, amivel került, és akkor megköszönöm. Felevenem a poharat, bicentek még egyet, meg ugye a vízköpőnek is. Aha. És és iszak, iszak egy kortyat. Van valami szabad asztal, vagy valamilyen szóló Aha, Akkor... vannak szabad asztalok, fa asztalok meg fa, fa asztékek, ilyen sötét, barna Egy fent. kisebbre leülök egyébként. Jó. Egy pillanattal később megérkezik harmadik delikvensünk. Métáj? Igen. Miért is jövök ide amúgy? Pontosan. Van egy találkozód. Csak ennyi, hogy találkozód? vagy a... Az ellenállás úgymond beszervezett. Csak hogy a... Kárpát-medencei ellenállási front. Vágom, vágom, csak az, hogy ide most meglettem hívva. Megletti hívva. Ő mond egy ilyen sejtnek, cellának beszerveztek. Nem feltétlenül örülsz ennek, vagy úgy ezzel, hogy és Lelkes, a dolog iránt, de lehet, hogy segít közelebb jutni a céljaidhoz, és azért úgy vagy vele, hogy űröd, no. dolgoz, meg amennyire tudod, segíted a, a munkájukat, hát ha ők is majd készkeszett mosonapon, neked is segítenek. Benyítok az ajtón, uh -huh. a trench a galériát lejjebb engedem. Uh -huh. Meggondolom, hogy a... újra szél, tudom. Jaja, ja, lát bent ugye két úriember. Egyből egyik őjük ott ül a pultnál, másik ott ül egy asztalnál, kicsit bejjebb. Valamit látod, Fülöpöt a kocsmárost, aki éppen megy vissza fel a hátsó traktusába a bistrónak. Néz, Be -benézek. Be Benézek, tehát ahogy benyítok az ajtón estét, Hallott valami morrantást a kocsmárostól, de mm. nem tudod mire vérni, hogy mit mondott pontosan, ezt nem hallott ki belőle. Többiek? Én csak nézek, nem. Intek neki. Nem reagálok. Én uh -huh. ismerem látásból, nem? A, és mindannyian ismeritek egymást. Azért mondom, lát, intek, nem intek neki. Nem túl, nagyon feltűnően, de azért látszodja, hogy eló. Uh -huh. És hát én nem tudom, van ilyen sarokülő? A... Nem, ebben ilyen vannak. Csak uh, asztalok. De ja, olyan... ...betterek asztalok. Olyan asztal, egy olyan széke, aminek... ...a széke háttal van a falna. Nem, van olyan. Van olyan, le tudsz ölni... És rá is látva? Lát, ...szembe a bejáratra, úgymond a... Tökéletes. A ...bejárat a szemközti fal, ami a... ...belső udvarnak a fala. De tökéletes. Odamész, leülsz. Leülök. Já, Előveszik. A... A Előveszik az egy mellett vagy úgy uh -huh. egy mellett. Előveszek egy cigarettát, de végignézem az ajtót. Hm? Tudod, hogy ebbe valaki. Nem, nah, nem jön be senki. Akkor egy né... úriembert vártok amúgy, akinek ba bagolja fedőneve. Ő a ti kontaktotok a központból vagy az irányításhoz. Ami a. Elnála sifrognak, mondta a feje, aki így összeköti a különböző frakciókat, meg cellákat, és leasztja a munkákat, hogy mi, mit, kinek mit kellene csinálnia. De is most? Nem lát, várjátok. Ja, várjuk, igen, bocsánat. Uh -huh. Hát rágyújtok az asztalnál, és közben néze ki az ablakon. Uh -huh. Ahogy ültök bent, látjátok, hogy amúgy a mennyezetből Csöpög lefelé az esővíz, és uh, most, hogy jobban körbenéztek, uh, feltűnik, hogy idő-oda vödörök vannak téve, melyikbe gyűlik az esővíz a Valamint uh, itt ott még látszik a helyen széttört, uh, bútoldarab, fadarab, üvegdarab. Vihar voltak itt, na, de volt vihar az elmúlt időben, vagy, vagy, vagy mi történhetett itt, gondolkozok? Nem volt kiemelkedő nagy vihar, ami ilyen ablak törögető lenne. A csapos most mit csinál? Ahogy amúgy beszéltetek az előző alkalom és a csaposra, meg nem tudom, akkor márkete karaktered erre a környékre való? Igen, igen a környéken. Akkor te valamennyire ismered Fülöpet, és tudod, hogy ő... Egy jókedélyű ember amúgy, szóval nem egy ilyen morva a tucskó, mint ahogy most viselkedik. Aha. Ja. <coughs> most mm. állom, hogy valószínűleg valami, volt ah. valami incidens mostanában itt? És tudod, hogy ezen ugye egy viszonylag nagyobb darab pocakos ember, talán e, 1,85 magas lehet, és jó vállas, ha, ö, nagy, kötélizmokkal, karokkal, de így látszik, hogy el van hízva. Meg egy nagy, ilyen nem harcsaba jussznak, mondom, de ilyen roz, roz már baj, bajsz van az embernek. Egy pici szeme, ami így szinte el is tűnik a, a szemöldök alatt. És hogy ennek az embernek, Fülöpnek van egy etus neve, ő roma felesége. Uh -huh. Itt most, akit most nem láttok itt. Itt szokott tenni egyébként? Uhum. Hát, abban az szokott a pult mögött lenni, meg szokott énekelni a helyen, vagy legalábbis évekkel ezelőtt csinált ilyet, vagy ez volt a szokás. És ez Azt egy tudom, ilyen hogy... táncos bisztrószerűség volt annó Azt tudom, hogy vannak, vannak a gyerekeik? Ah, tudtad, de nincsenek. Akkor nem tudom, ha még itt várakozunk, akkor, akkor odafordulok Philiphez. Uh -huh. Nem tudom, mit csinálhat, pakolászik. Aha, pakolászik. Egy ilyen kis faláda van nála akkora, mint két cipő és Kb, Lécekből van összerakva, ilyen, mint a krumplis olyasmi, és abból pakolgat, törötő őket, palackokat. palackokat is, hogy van, benne még van úgymond pár únyi bor vagy hasonló nedű és azokat viszik ki szépen a hátsó udvarra. Hogy egyszer így kilép, dőrren is kint egy nagyot az ég, és héten is kezd szakadni az eső. Eltelik egy fél pillanat, majd a fejed fölött, hirtelen recseg a padló, és egy létszüléje nyomódik a mennyezetből is elkezd azon lefele folyni a lábad elé a víz, az esővíz. víz. Ó, csorálkozunk, hát hogy hogy lehet ilyen, hogy, hogy ilyen szar szárkezete egy háznak? Kérdezem azért, hogy a, a Fülöpöt, hogy rendszeresen van ez? Egy, halljátok, hogy kint ledobja a a ládát fülök, majd becsörtet a kocsmába, a bisztróba szétnéz, látja a beömlő vizet, és így valami szentség el az orral alatt, így... nem iszett, hogy nem hiszem, ha elsőnek ezért csendőrök után, meg ti is, nincsen nyugta az embernek, és itt szikrákat szór a szemartsávon, amikor rátok néz, és akkor odaindul az asztalot hozzá, ahol tórnálsz, majd félrelök az útból, és rával székedre meg az asszolodra próbálja a tető felé nyúlni. És egy seprűvel visszanyomni a lécet. Mondom neki, hogy hagyja, a félünk, megcsinálom. És nyilván értek hozzá, tudom, hogy mit kell pontosan ilyenkor csinálni, meg hogy lehet a legjobban arvos Szóval úgy gondolom, hogy pár perc alatt meg, vagy nem tudom, hogy mennyire de pár perc alatt talán meg tudom csinálni. Na, el is jutottunk az első próbánkhoz. Az első színünkhöz. Na, a hallgatóknak azért magyarázzuk el, hogy hogy működik ez a játék, mert szerintem azért ti val... Vagy ki az, aki tisztában van vele, hogy hogy működik, és ki az, aki abszolút nem vágja, hogy hogyan működik. Én elolvastam, én elolvastam Elolvastam kétszer. Uh -huh. Nagyjából vágom, hogy működik, de kíváncsi vagyok, hogy megy ez való életből, úgymond. Ugye van egy ilyen, a... ugyanazt látjuk ezt a táblát, amin van való egy skill range oszlop, jobb pedig számok 2-től 12-ig. Uh -huh. És ugye a játék alapvetően 2D6-ot használ, amit egy ember dob az egész partinak a nevében, az egész kommuna nevében. És ezen a skálának kettes, az győzelem, meg a 12-es Critical Success, a 7-es pedig az félő, amikor a rendszer nyer. És ezen a a skálán a baloldalon lévő oszlopok eh, alapján tudtok úgymond téteket tenni, ami tétek a különböző tulajdonságaitoknak, amik fizikum, mentál, vagy a social eh, tulajdonságot határozza meg, hogy mennyi az eh, azaz ilyen téte tudsz feltenni erre a skálára, erre a jobb oldalira. Uh -huh. uh, és ugye mikor... Arra kell tenni, hogy mi fog kijönni dobás, ugye? És uh... hogy is foglaljam jobban össze. A bal oldalon lévő skill range oszlop lehatárolja, hogy mikre tudsz tenni. Mm -hmm. A tulajdonságod, ami meg pedig egytől tegyed terjed, megmondja, hogy hány tokent tudsz feltenni így úgymond fogadás céljából. És hogy is van ez, hogyha nekem mondjuk hármasok a, hármas a képességem, akkor három tokent tudok tenni igaz? A, igen, igen, ha, ha a, mondjuk a, azt mondjuk neked a fizikálod hármas, hagyjuk uh -huh. fel, akkor te három token tudsz feltenni, attól függően, hogy milyen skillt akarsz használni. Hogyha igen. mondjuk verekedni akarsz, azt szerintem egyetem fizikál skillt vagy tudomásokat fog használni, és a brawl skilledet, és mondjuk a brawl skilled az hármas, ugye? És Így, itt... Nem, az, az négyes egyébként, négyes, viszont most okay. a skilled trade-et akarom használni majd. Mm, jó, akkor használjuk azt példának, skill trade, uh, és nincsen specializációt, ugye? Hát a carpentry. Carpentry? carpentry. Akkor mennyi a simmatóid, hogy a carpentryvel, a specializációval, ugye az azt hiszem support skill, és azzal az nem tudsz dobni, hanem a nyers értékkel. A nyers értékem az, az három. három. Tehát a skill trade-em ja, nekem is így Emlékeznek. De hogyha skill trade a, az a hármas, akkor nem lesz specializációt. Uh -huh. hm. de, de, nah, bocs, de ebbe vagy képzett A skill trade az pont más Tehát ebbe vagy képzett carpentrybe Nem specializáció Specializáció az lenne szerintem Hogyha azon azt még tovább pontanánk egy ott, ott, ott Én ezt Na, így a játékba Mert hogy ott Az a baj, a skill trade az egy nagyon nagy összefoglaló Core skill és Azon pedig meg kell adni érted? De az nem specializáció szerintem Egyetértek. Kinyitom majd zért a könyvet egy másodban. Én is azt nézem éppen. Igen mert, igen, mert egyébként ugye nem muszáj ez a skillhez, neked specializációt választanod. Tehát ha nincs is négyes skilled, akkor, akkor nem is tudsz. De egyébként meg önmagában azt, a skill-trade, akkor érteni érteni Ahhoz is, hogy Kovács vagy, meg ahhoz is, hogy ács Nyilván annak Tehát ez... önmagában nem sok értelme van gondolom. Aha, értem. Egyre, amire vonatkozik. Szóval... Igen. Egy pillanat, ilyen skill-trade. Ja, csak... Tehát itt épp az az, hogy ezzel úgy most specializációnak számít, szóval, csak nem sok értelme van. Hát. Ja. Mert... Ja. Vagyis, hogy van értelme, de akkor lenne már értéke, hogy azon belül uh -huh. valami specializáció. Mint, hogy Carpentry és a specializációd, meg mondjuk pont. Tehát nem az, nem. hogy ilyen templom, mondjuk. Jó. Aha. Hát mondjuk ez a playtestnek az így gyengesége kicsit úgy érszem, hogy ezzel ez még valamit csinálni kell. Ez szerintem visszajelzésnek mehet majd. Uh -huh. jó. Mert a többi ott a specializációk azért egyértelműbbek, csak az a, vagy a skill trade, mint az egész, az egy nagy, nagyon, az egy már túl az nagy. nagy mindenhez is ért. Mm. Ja. Az Education, ami még szerintem hasonló még talán elmegy egyébként, hogy így sok mindenhez értesz valamennyire, és sok mindenhez yeah, tudsz fel De a Skill trade szerintem nagyon kilog a lóra. Aha. Hát főleg, mert ugye szkiltradenél ilyet nél ilyet, hogy torture, survival, Low. Uh -huh. és ja, akkor ja, hát, entry, azért ez nagyon széles szórás. De Mégben. igen, lehetem képzelni, hogy ez mondjuk ez volt a, ez volt a készítőnek a, a, a célja, Most akkor hát, az... Na, Ricsi, mekkora a trade-ed? A szkiltradom trade három. Három, és azért az, a hogy Az... A hatja, vagy a nem rá? Nem specializálódtam rá. Nem csak is lehet. lehet. Nem jó. is lehet specializálódni, mert csak négy felett lehet. Jó. Jó, jó. Akkor, Akkor a... hárommal dobom igazából. Még, a nem, nem, nem, nem. Azt jelenti ugye a skill range-en, a, ami a hármas kis van, azokra tudsz tenni. Ami azt jelenti itt, hogy a jobb oldalt van egy négy, ilyen... Tégy, tíz, tizenegy, Három, négy, 4. Három, három, három, három, négy, Három, négy. Három, négy. négy. négy. Ja ja, ja, ja. A kettőre mindenki tud tenni, akinek van skillje, ha jól remlik. Jó, hát akkor úgy tudom, hogy a... megyünk skill És ugye hármat tudsz tenni. Aha. A, na, de akkor ugye itt vagyunk, a... csináljuk komolyan, itt vagyunk ebből a jelenetben. Ki mit akar csinálni? Meg, ha szólhat meglegesnek, szóval ő mondja hogy ő mit szeretne csinálni. Hát figyelj, elsőleg szemügyre veszem, mit kéne csinálni, mit történt pontosan. Ugye beszakadt a tető, Aha. úgymond. Akkor... Is a víz. A fából van, értesz az ilyesményhez a szakmát, meg tud csinálni. Nem tudom, hogy onnan jöttél, hova tartósz, vanná nálad szerszámkészület. Amúgy a földön ledobával látsz is dolgokat, e, kalapácsot, meg hasonlókat. Azt mondtam, hogy kapsz egy advantage-et erre. Szerintem egyébként mondtam, hogy ő munkából jövök, szóval nagyjából van nálam egy ilyen oldatás, amiben benne van a klasszikus uh -huh. ilyen Carpenteri szettem. Jó, akkor mindenképpen jár az egy advantage szerintem. Jó. Féljel, azt veszem szemügyre, hogy milyen magasan van, nem tudom elérem, ma mondjuk, hogyha az asztalra állok. Az asztalról nem, de hogy sülöksz, forogsz, ott hoz Fülöp egy ilyen szétnyitható létrát. Az ugye, kiváló. az. mi az az az az a festő létre, ugye? Azt hiszem így hívják. Igen, igen, ez a duplájú. Igen, igen. Jó, hát akkor e... figyelj, szépen hát, felállítod, megjavítani a, a, a mennyezetet. Így van, én meg kiveszom a szekercémet, az oldatáskámból meg néhány szeget mondjuk, és akkor szerintem azt látom, hogy mit tudom, két szegbeverésével ez, ez megoldható. Hát, kicsit bonyolultabb lesz a dolog, de igen, Többiek. Uh, látom. igen. Két, két dolog közül gondolkozom. Egyrészt vagy tudok csak annyit segíteni, hogy nem tudom, tartom a létrát, megokoskodok, vagy így, a kovács mesterségemből fakadó tudásból esetleg megnézni, hogy nem tudom, vannak ilyen valamilyen vaspántok, nem tudom szögek megnézni. Tehát így nagyjából ezzel a. Akkor te szupportolni de... szeretnéd? De... Szupportolni szeretném azt, amit, amit csinál gyakorlatilag. Jó. Jó, jó, Oké, Mételj? Én a ők el vannak foglalva, én csak figyelem, hogy az nem jön be valaki, tudod, az ablakból nézek ki, hogy esetleg valami gyanús mozgás lennék észre, tudjak szólni. Akkor neked a lookout ezt ki kell használni. Aha, az meg. Jól értem én akkor a Skill, skill trade et használhatom mondjuk? Nem, te akkor ebben most nem használsz semmit, ha jól értem a rendszert, hanem plusz egyet adsz Rich nek a Skill-jéhez, azzal, Aha. hogy szupportolsz, és okay. úgymond releváns a Skill-ed, ezért uh, Ricci a négyes Skill-t használja, Aha. és most már tud tenni az 5 ösre és a 9-esre is. Így van. Azért sem. És uh, mivel szupportolsz, az általatok lefedett Skill Range-en uh, tudtok tenni XP-t is. Arra, már, amire már van rakva a amire token van téve. Hát nem rakok XP-t, mert az még a, ugye az egész kalandron van nekünk három, szóval ez, ez kellhet még, úgy gondolom. Uh -huh. Szóval még nem teszek. Jó, szóval. csináljuk úgy, hogy mondjuk X-et rajzolsz, vagy valamilyen jelölést, egy kört, vagy akár Téglalapot belerajzolsz abba a, a dobás resultba, amit te meg akarsz jelölni. Így És akkor négyet a most már rakni, igaz? Nem, hármat tudsz lerakni, a lehetőségek bővültek ki. De Aha. ugye ezt közöp, közösen is, mert ugye most mindenki együtt, dog, kvázi, meg mélytej, neked. A mentál tulajdonságot fogjuk erre használni. Ez neked mekkora? Egy. egy. Akkor te egy tokent vagy egy wager tudsz majd feltenni. <gül> e, mekkora a lookout skilled? Kettő. Kettő. Az azt jelenti. 12-es, tizenegyes, tizenkettes, kettes. Mondjuk a kettes az alafin, ugye? Ha jól rémlik. Ja. Jó, akkor. Szerintem a tizenkettő. Jelen? Tizenkettőre tenni kell, nem? Hogy nyerő legyen. Hmm. Arra tenni kell, de ahhoz kell legalább egy ezt ja. Ő Akkor én, én nem teszek itt, akkor... Uh, ilyenkor nem teszel, ha jól, jól értem a szabályokat, de mindjárt megnézem pontosan az, a könyvben, hogy hogy van. Richard, kérlek döntsd el, hogy te hova teszel hármat. De a több Többiek is bele szólhatnak ebben, nem egyébként? Uh -huh. Ezt gondolom 3-4-5-re vagy ilyesmény, tehát az 5-re az meg 10-re mind, mindenképp raki, ennyi már azoknak van. Nem. Az 5-re nem lehet rakni. De igen, mert én szupporttalak téged, és azért olyan, mint azt a 4-esmény. Azt mondasz, hogy, az, hogy nem, nem lehet. lehet, mert csak az kellem nevekedett, és többet nem rakhatok így. Nem többet rakhatok így. Hát, hát. Tehát a számok 3-at le, de az, hogy mikre tetsz le az ja, nem. Az Nagy jobb a skin tehát már 5-esre ja, is tenni, meg a 9 A 68-ra, 7-re nem tudsz tenni annyit. Hülye vagyok, mm -hmm. igaz. Hát 5-9-10, vagy 5 -9 4 5-9... És mi lenne, hogyha valamelyikre kettőt raknék? Nem, az hülyeség, mert az nem kell ide kritikus siker. Nagyon jól megjavítanád. Hát soha többet nem kéne. Itt egy bőr. Melyikre négy, négy tízes rakok. Tíz. Elvandőtre. Így. Jó. Olvasok közben egy pillanat. Uh -huh. Én is. Pantlik Bistro. Nem Pantlika? Pantlika. Akkor elítettem. Elírtad! Szerintem. Elírtam, majd kijavítom. Typo. Typo. Typo Bistro. Hát igazából a szupporttal csak uh, itt tudtok tenni XP-t, meg ugye megnőtt a skill range. Uh -huh. Jó. Uh, XP-t akkor senki nem akar felpakolni. Én nem használok fel erre Jó. Uh, mivel Richard az, aki lényegében csinál itt most valamit, ő, ő lesz a shooterünk, ő lesz, aki dob a kockával d 6 ot 6. Most nem mi? 6. Ja. Oké, okay. hát ez sikertelen, ugye nem történik, uh, igazából nem oldódik meg, úgymond a jelenet, amíg fenn vannak, védcsősök, fenn maradnak, uh, ha xp lett volna fent, ugye ez akkor most eltűnik. Uh -huh. Az elveszett volna. Uh, viszont ugye történt egy shoot, a jelenet halad tovább, és akkor Kb. ki kell dolgozunk, hogy mi történt ez idő alatt. Hát. Uh, igen. Szerintem nagyjából azt történt, hogy nézegettem, nézegettem, de nem volt jó a szög, szóval kicsit ar arébb kell állnom. Talán. Uh, arébb pakoljátok a létre tesz, vesz lent, hoz neked egy. Egy ilyen kémánkot. Sors meg a. Sör! Valamint deszkákat behoz Fülöp az udvarról, törött asztal darabok, meg szék darabokat, hogy azokat szegeljétek fel a mennyezetre, és akkor az meg van fogva valamennyire ez a lelógó rész. Közben ömlik, amikor felmászol létre, természetesen az arcodban, meg fejed mellett ömlik el fel az esővíz. Mételj, bámulsz ki az a részen, és néha látszik egy a menő lábata, maska köven. Látsz is, hogy helyi gyerekek, melós gyerekek, ilyen húzant rógálás nadrágba, sapkába, kabátba, kicsizak, ilyen zakóban benéznek, majd amikor találkoznak a tekintetet, de tovább illannak. Szerencsére katonai bakkancsokat meg csizmákat nem látsz elvonulnia a után jelenleg még. Na jó, akkor a cigarettámat. A... Kérlek, dob még egyszer, Ricsi. Négy Négy Hát ez Oké okay. Az uh, egy siker métennél, ha jól látom ha. Ja, igen ha, én, én a háromra A, hát. a há háromas az lett, de ugye a, az van a négyes A rossz, a rossz <gül> publikába tetted igaz, Andy Bolandjára ja. Elég kellett volna Ja Ja, de akkor az... De nem, ha? mert a, a háromra három raktam volna A 3 as volna Igen De nem is tudok rakni a háromasra Vagy négyesre, ezt mondom A négyeste. igen akkor neked sem sikerült. Akkor az ott nincs ott. Jó. Ebben nem tudok törölni, de... Neki, itt van vannak ilyen Úgy így jó. így jó. Jó. Akkor ö, továbbra só oldódik meg a helyzet. <gül> <gül> az a nekünk valójáték én mondtam. <gül> Elkezdett elszögelni a a deszkákat fel a mennyezetre. Aha. És... Felteszed, lemászolom a létre, meg megnéz pontosan, hogy néz ki a távolából a szituáció, arrébb leszek egy és csak továbbra is le fel a víz, és csak leszakad az a deszka, amit feltettél, lenyomja a víz, és lehajlik a létre, vagy leesik a mennyezetről. Lát, fellátok a fenti lakásba, hogy igazából sötét van fent, meg úgy látjátok, nincs otthon senki, de konkrétan onnan ömlik befele egy beszakadt falon keresztül. A víz hozzátok le. Mondom a... a mondom a Fülöpnek, hogy hát ez így nem lesz jó. A fenti lakáshoz van a hozzáférése? Ráza félt, hogy nincs egyáltalán. Akik ott valaki? Tudtam már nem. De azt hiszem, zárva van az ajtó. Talán, gondolom. Uh -huh. De elköltöztek, vagy elvitték őket, csendőrök. Az, most azon gondolkozok, hogy ö, mi volt a tetőn? Mi van a tetőn? Tehát, hogy itt cserép van, vagy pala. Cserép, valószínűleg. Cserép van. Mert azon gondolkozok, hogy lehet, hogy fentről ezt egyszerűbb lenne megcsinálni. Lehet, hogy csak elmozdultak a cserepek, vagy valami. Ha aztán... elmászol a múgya létre, lehet, hogy hiányzik uh, a falnak egy része, be van omolva ezen a szinten. Uh -huh. Vagy nem az itt van egy ablak, hanem a. Az inkább az ablakkeret hiányzik és azon bever az eső, valamint az eres csatorna, ami ott folyik ebben ez a lakás mellett, az tét van ütve vagy be van horpadva ez a beomlás mellett, és onnan ömlik be fel az eső víz a lakásba, és a lakásba keresztül te... a fogadóba, biztróba. Hogyha csatornát megjavítom, akkor elvileg ilyen nagy probléma nincs. Aha, attól még házni fog, meg ott lesz egy luka mennyezeten, aminek Philip valószínűleg nem fog örülni továbbra sem. Jó, hát akkor ez lehet próbáljuk meg végetszer egyszer azt a lyukat betömni. Jó, dobjál még egyszer ennek Viszont mondom neki, hogy hogyha akarja, akkor hétvégén visszajövök, és akkor kiavítjuk a, a mm. nagyobb problémákat. Hát hogy fújtad csak, és ezért nem túl boldog, és jó, jó, jó, majd. Csináljuk inkább, mert ázik el az egész bistró. Na jó, Vissza, visszaállok, most megnéztem magamnak, hogy hogy lehet megcsinálni, miként lehet megcsinálni, és most, most rendes haditervem van, és dobok. Jó. Az mi meg nem a... Nincs, nincs meg ez se. mi van rajta Ricsi? Hát, uh, mit tudom, ez sima ing, ilyen szöveting. Egy mellény van rajtam, meg egy, egy ilyen, mit tudom én, egy vázonatránk. Uh -huh. Hát, uh, ahogy állsz lent, már látod, hogy Ricsi egyre konkrétan rátapad már az a így mert csupa víz, meg uh -huh. az fehér volt, és most már inkább szürke a sokkóztól, meg portol maltertől, amit lemosott a víz az emeletről. Ricsi is fontosan, hogy törgöli az arcát, vagy tisztítja a szemét, hogy a koszt meg a moskod ki. Tartából. Elég áll a talpad alatt a, a víz. Most már ezzel elveszítek az Adventi Jó, akkor egyetlen kell Nem. Nem kell. Igen, egy dobás figyelmen kívül hagyhatok. hogyha lesz pontosabban egyik őtök, akinek adventicse -e van, az Ricsi. Jól értettem hmm. a Adventisnek a dolgait. Aha. Én közben elkezdem eljelezni, hogy figyelj, ott ha azt a szöget vernéd be, akkor ezt tök jól mm. Jó. És akkor most mit is kell csinálnom? Dobsz még egyszer. Dobasz még egyszer. Tíz. Tíz, az meg van jelölve. Jó. Nice. Akkor azt Yay! a lehet venni. Aha. Uh, beszögelitek a tetőt. Ráfordulok kizére uh, vízköpőre és mondom, hogy uh, igazad volt, igazad volt. Uh -huh. Értek a szöveghez. Jó. Uh, aztán a ezzel, ha jól értem a szabályokat, teljesítettük a súltot és a szint. Ez uh -huh. a hibát. Uh, körbe létszeltétek meg rongyokkal, így valamennyire leszigelteltétek, azt, ahol ömlik be a víz. Uh, továbbra is valamennyire csepeg, megállzik el a fogadó, a bistró, de. Nem olyan mértékben, mint előzőleg. Ahogy lejössz a létráról, hát nem az, hogy bokáig állsz a vízbe, mert szétfolyik itt a helyen, meg kifolyik a bejárati ajtó meg a hátsó vagy a belső udvarra. De egy jó négy méteres körbe az asszal körül minden csupa víz lett. Meg főleg én is hát, víz vagyok. Igen, te is meg valamennyire azért ér a, a, a vízköpő is. Leveszem az inget plusz a mellint. Kicsorom, hogyha annyira lehet ja, jó. Kirázom Megpróbálom meg lehetőleg az utcára, aztán utána Én felemelem a lábam a széknek a, tudod, alsó támaszához Ja <gül> Ne menjen bele, ne, ne legyen vizes <gül> ah, Ahogy lépeget, Ricsi, hallod, hogy zuppog az a cipő. <gül> ja, tehát a cipőt is igen, nyilván zézem A nadrágot azt nem biztos, hogy leveszem Uh -huh. uh, ahogy ott uh, mosod ki, vagy nem tudom, szárítod a ruhádat, uh, a rollo alatt ha a egy uh, szenveges úriember. Uh, kicsi kerek pápa szem van rajta, uh, és egy ilyen kalapot meg egy ázott uh, vászonkabátot visel, ahogy belép le és húzzon maga utána a rólót és is hogy uh, bagoly az. Rátok oh. néz, megnézi magának, uh, kicsit meglepettem, hogy Mit csinál? Tornálsz, majd bítszed nektek, hogy erőt, egészséget, uraim. Azt hiszem, lemaradtam valamiről, és leveszi a közben a kalapját, és felteszi az egyik fogasra, ott az ajtó mellett. Estét. Estét. Estét. Így felmutatok és mutatom neki, hogy hát volt egy kis bázás, de amelyére lehet megcsináltuk, de ránézek a fülöpre is, mondom neki, hogy de hétfégen visszajövök és megcsináljuk. Látod, hogy Fülöp közben összefont, ahogy belépett a Bagoly összefont a Melkosra előtt, a ez, nagy, ilyen, mint akkor akarja, kb. mint a combod. Aha. És mogorva pillantást hát Bagolyra, majd Bagoly rámered. Egy pár perc ilyen kínos néma csend van, majd Fülöp megszólal, hogy van tíz percetek. Utána zárok. És az, az első fordá hátra. A Raktár fel a vállat ránt bagoly, majd látok nézéséhez az egyik üres asztal röbök, valószínűleg arra, ami mellett mélytenek a karaktere ül. oda fordá, oda húz egy széket, mutat nektek, sőt, üljetek. Megyünk. Közelebb húzom az én székemet a az asztalhoz. én örülök, hogy összegyűltünk ezen a túl szép estén. Ah, remélem. Nem történt semmi komolyabb konfliktus, a nem nincsen túl jó kedvében a hét során a kedves feleségét, tudjatokatust, elvitték vidékre, a valószínűleg munkatáborba, a, és valamennyire mi. az istenét. Rácsapogat azt! az, az istenét az már ebbe. Hát igen. hát igen. De nem baj. Egyszer megkapják a jussukat a olig, nem? ez elég hamar, eljöjjük. Én csak komorban nézek, Na. tudom, hogy milyen ez. Úgy egyen. Na, de térjünk a lényegre. A frontnak szüksége lenne a segítségükre, Segítségetekre pontosabban. Nem valami nagy feladat kérnék tőletek. Csupán annyit, hogy segítsetek hírt adni itt az embereknek, hogy mi is folyik az országban. Nem tudom, hogy hallottatok-e, hogy mi történik rá a Ismer, Ismerek embert, aki onnan jött. Dél-Románia, a Duna partja. Nem jártok még arra. környéke, fogjuk rá, hogy aztán közel van. A... A... Az a hely már csak egy lábnyom. Egy lábnyom, egy város, csak a holtak laknak ott, hmm. hadsereg, a, ma a magyar hadsereg arra ment, és szél a város. És a hain lett a szavaknak, a plegykáknak, amikor egyéb szörnyű tetteket is végrehajtottak abban a városba. Rosszabb lett, mint a front a, nagy a háborúban. Csak tám. így megszorítom az öklöböt. Meg tikkelek egyet. Egyet? Egyet a látja, látja is ezt, Pagoj és együtt együttérzően. Mit kellene tenni? Há... Írő kell adni a városi proletároknak, hogy milyen zsarnokokkal van dolgunk, és hogy... Nincs értéke az ember életnek számukra. Van egy barátunk, egy ember, aki barát, hogy mondjam, szívén viseli az ügyet. Egy nyomdász, szórólapokat gyártott számunkra, röpszidulákat, posztereket. De nem jelkezett már jó ideje. Arra kérnek titeket, hogy nézzétek meg, hogy mi újság vele. Belenyúl a zsebébe. És egy kulcsot tesz az asztalra. Egy Kocsik uh -huh. Itt van eznek a furgonnak a kulcsa. Itt áll a egy sarokra. A, mond egy utcanevet ebben az utcában, a, a 13-as szám előtt. Vigyétek el ezt a kocsit, menjetek egy kis Pestre. Van itt egy cím. Ezen a papírosan oda is, ott nektek el egy ilyen zsírpapírt. Uh -huh. Itt ajátok a nyomdát. A, a barátunknak a neve Rát. Antal. Van neki egy könyvesboltja, nem tudom, járatos valamelyik a Kispesten, egy viszonylag jó nevű nyomdász. Egy kis uh, sorházban van a nyomdája. Nézzétek meg, hogy mi van vele. Tartok tőle, hogy ő is munkatáborba került. Nem vagy rosszabb. nem manapság senki nem bízhat meg senkiben. Uh, Rámarkolok a kocsik kulcsra. Uh -huh. mi, uh, rád, az az, az kérd, annyit kérdezek, hogy mennyi benzín van benne? Egy Félig van a tank. Nem sok, de a célra elég. Amennyit tudtunk Te uh, menjetek el a címre, nézzetek meg, hogy ott van-e Antal, vagy hogy mi híre van, mi történt vele. De ami ennél is fontosabb, hogyha megtaláltak a korrupciótulákat, meg a masinéját, amit tudtok, mentsétek meg. Van a papírosan egy másik cím Tabánban, van ott egy úgymond mehedékház, vagy egy barátunk, amit ki tud, meg tudtok menteni, azt vigyétek el a számára. Tabán? Nyom. Tabán. Nyomd a gépeket? Vigyünk el. Hát nem egy nagy kell gondolni, egy körbenéz néz rá, azt, az asztalra. hát kb. akkor, és egy akkorára mutat, mint az a kétszereseg, mint egy kisebb szöv, egy nagyon pici szövőgép, vagy var, egy varógép, egy foxgép. Hát, ja, meg hogy bármi, amit értéket látok, ami hasznos lehet, írógép, papír. Ami befér a furgomba ami fér a furgonba, hogy az, hozzátok el. És hogyha ott találjuk ja. a barátunkat? Akkor kérjetek számon, meg akkor ő tudni fogja, hogy mit kell számotokra adnia. Akkor a röplapokat hozzátok el, meg a posztereket. És térjetek vissza ide. Vagy nem, akkor is vigyétek el a papírusokat a címre. De holnap akkor találkozunk itt. Valószínűleg, ha időtök engedi, akkor el kell majd menni roplapozni, meg posztolni az éjszaka sötétjében, Úgyis mostában új hód lesz. Tudsz vezetni? Iránnézek. Nem tudom, mi a karakterének a neve. Néteinek. Sraknál. Sraknál. Sraknál. Tudsz vezetni? Én tudom. Évekszor a kocsit nem láttam, meg értem. Nem láttam már. Nem sok van a városban. Meg olyan furcsa uraknál van. Ja, ja, ja. Nagy kabátot viselnek, meg gázmaszkot napokban. Biztosan, hm. biztos, hogy biztos. Mekkora ja. autó ez? Be, be, befér egy ilyen? Ja. Egy fiát és két ló talán elfér rajta a nyomdogép, az biztos el fog férni, a ja. bútorokat szállítottak vele, régen csepelent. Jó, jó, jó. Jó. Ja. Oda megyünk, megfogjuk, felpakoljuk, elmegyünk. Jó. Ja. Okay. Bármi kérdés? Semmi kérdés. És Semmi. tudjátok, hogyha bármi történik, akkor nem tudtunk semmit, és soha nem találkoztunk. Ez a... Életben maradásomnak a célja, hogy vigyázzunk egymásra. Ennek a mondat végén megfogom a zsírpapírt. Felírtam magunknak a pontos címeket így magamnak a jegyzetőmbe, hogy ezeket megjegyeztem. Jó. Megígyeztem, és előveszem az öngyújtót. Azt hittem megeszed. Felgyújtom. Zsírpapír, ez gyorsan meg Ez Elég. Hm. Ja. Nem is mondok többet. Én nem is mondok semmit. Bicen neked. Egy ö, pillanat múlva azt lehetök, hogy kiillik a rajta, és kilép egy láda szeméttel onnan, Fülöp rátok néz, morran egyet, vagy tovább megy a belső udvar felé, és leteszi kint a ládát meg csörömpöl egy sort. Valószínűleg Adap, nem el 10 perc, de... Adok hogy nyugi, megyünk már. Hallgatózott nem, vajon? Azok azok hallgatózott vajon? Nem, valószínű. Hát de hát most, ah, ugye ő nem barát, most, ha már itt felajánlja a helyét, hogy itt beszélgessünk. De, de nem nem csak a... azért már ki akar hallgatni minket. Hmm, Filip nem ilyen. Lehet csak jobb, hogyha nem hal mindent. Szerintem ja. igen, ne később. Jó, hát akkor szerintem induljunk meg. Jó. értek, azonnal menjünk. Jó, jó. Bagvai kezet ráz veletek. Aki veik közel van, megveregeti a vállát. Sok sikert kíván, majd elsőnek távozik a helyről. Ki jó, körbe... Mikor kilépett, látjátok, hogy körbenéz jobbra-balra felcsapja a galériát, majd uh, sietős léptekkel távozik az esőben. Kivel van vagy jobb bizonyban? Ha, azt rátok, bízom. Ja, jó. Akkor nem. Jó. Akkor te nem kaptál vávergetést. <Szorítan> <Szorítan> nem csak Ricsi akar é, Én, Én kaptam <Szorítan> a rémban, én fiatal vagyok, aztán még gyerek naik. vagyok gyakorlatörök. Igád Vagy mosható. Hát, az, az belefér. Még nem voltál teljesen a rendszer áldozata. Hmm. Szerintem várjunk pár percet és induljunk el ja. Szedjük össze magunkat. És menjünk Ők Egy kabátot hozhattam volna egyébként De szerintem nincs De nálam kabátot. Hova kell menni nagyjából? Kis Pestet a... mondtad, igaz? Kis Pest. uh -huh. Aha, ott a felső dülőfelirattól, felirattól Vagy ahol kispesnek a T a környéke Ó! Oh. Látod Kispest, ja, aki egy kispest, Meg van kispest. Ja. Valami éjszakon néztem. Templom tér megköldnéke. Aha, jó. Hm. Ja. Uh, oké. Okay. Hát figyelj, vezet pontosabban. Áborúban vezettem már Beültök, nehezen indul kocsi, de... Végül, tüm, tüm, tüm, tüm, tüm, tüm, tüm, ...indul. Egy régi fiát ugye 1923-at írunk, nem kell azért nagy dolgokra számítani. Megy. Megy. Meg van, van üveg, az, az én szélvédőn, ennyi. Tükör az, az nem feltétlenül úgy áll, meg olyan, mint aminek kell lennie. Meg elég kényelmetlen a szék, meg szét van. Ugye az ülési szét vannak szakadva a, a kárpit rajta, de, de van. Legerább a miénk. Meg egy fiat úgyhogy hogy egy erőteljes mérnöki asszisztenciával egy formájában a motorház indul be. Tudod? Ja, ja, ja. Egy Van, egy, van, egy, van egy, egy kalapás, ahol pontosan egy helyen meg kell ütni, hogy elinduljon. tudod csúnyánkülök a, és... a motor, de ja, elindul. Meg bőrben tért. ad a kormot, de beindul, és stána el is indultak ki a szülői úton kifele kis Pesti. ra kifele. <gül> <gül> Átad a déli összekötő alatt megjelenik ilyen pusztás, dűlős, elhagyatott részek. Egy, el, idő után is maradnak a lámpák. <gül> <gül> És ahogy <gül> voltak az ülői úton a sötétben a kocsának a reflektor fényénél a távolban észrevesztek egy hordont. Meg homogzsákokat, őrbódét, és láthattuk, hogy tollas sapkás, uniformisos felszerelt csendőrök állnak az úton, és akkor rátok néznek, ahogy haladtok, Ki is el az útra, egy alak felteszi a kezét, és int, hogy húzódjatok le. H hogy is van ez a kocsi, ez, ez hány fős? Tehát, hogy van ez? ez, ez Elfértek a... el Elfértek Annyi. Ül egy ember ugye a volám mögött, egy az anyóson, meg egy valaki középen, kettő között. Ja, így összérek anyakötök, meg így egymásnak vagytok, úgymond feszülve. Nincs olyan sok hely, de elfértek. Ti munkások vagytok? Persze. Merre dolgoztok? Hát én a... akár itt is dolgozhatok. A bázás miatt én megyek ki valami kis házhoz javítani. Hát egy dolgozok é, És most jut haza Ugye? Persze Persze Persze. Persze Csak mert mi most itt le leszünk csekkolva Megyek haza Én megfigyel mondok valami izzét, valami utcanevet, ahova Amit mit tudom én ismerek, vagy valami hasonló, hogy nyilván nem az út, hogy célunkat is mondom, hogy ott van egy ház bozamosan bázik, és megyek, megcsinálom. Jó, jó, jó. Uh, ahogy megállítják a kocsit, közel is lép hozzátok a csendőr. Kezében ott van egy olajlámpás, és betartja a vezetőülésnél, majd megnézi, hogy kikülnek a kocsiban. Még egy, hmm, egy kalapot visel benne, egy fácántollal. És kackiás valószínűleg olaja, vagy zsíra, kent bajsza van. És hát mi éreget titeket a sötét szemeivel? A... Viszonylag ápoltnak tűnik a maga módján, kis borosta látszik az állán. Meg hogy állott ér érzedek a dohánynak az illatát, meg kár a figyelettárnak az illata. Mi áradban, urak? Ilyed így rátok meredve. Melyik oldalról van amúgy? Sofőr. Sofőr. Elsőleg uh, srapner mered, utána szépen végigvándorod tekintete. Minden jót, majd visszatér strapnerre. re Monddárom, hogy megszólaljon a bazács. Mondom, hogy, a... Mondom, hogy a... mondok egy utcán, is oda megyünk, a bázott tető is muszáj megjavítanunk, mert hát elfogázni az egész ház. És mutatom neki, hogy izi, a az oldaltáskámat, hogy hogy én ás vagyok és megzörögetem, hogy van benne néhány szegk meg ilyesmi. Uh -huh. Nézd benneteket. A uh, majd... Senki nem szól semmi mást? Én nem. Hoppá. Hoppá, ezt hogy csináltad? Sokai kattints. Uh. Ah, sír. Pling Jó. No. Rátok néz. Utána ez. Ezért mint egy másik csendőrnek, aki odajön a kordontól. Ágycs le a motort egy pillanatra. Leállítok? Elmennek hátra, megnézik, hogy mi van a platón. Körbenéznek. Teljesen őrült. ahogy mi is megnézhettük le... volna? Hát, hát már a törmeléket el kell hozni, ha elházáson. Érted? Igen. Há... A... Pattanyatok is... üres. rátok szólalni, hogy hogy ki onnan. Igen? ha Oké. Okay. No, van átdobva a puska, ne, azt nem vette le onnan. A tartása elég laza. Én kiszállok. Most valaki szálljon ki aztán akkor nem, nem fogok átlászni. Kiszállok, aztán, persze. persze. Én is kiszállok, persze. Hát mondjuk én. Én kiszállok a... a snapper felől. Uh -huh. Jó. Uh, Felejtenek titeket egy sorba az esőben. Csöpög a fejeteken a... a kizápor Látott, látjátok hogy rajtuk. Uh, nem ilyen. azért, de amúgy csak, hogyha jól sejtem, érted, már itt vagyunk pár ideje Pesten, ez rutin. Uh -huh, igen. Teljesen. A történt. Azt tudjátok, vagy tapasztaljátok, hogy a rendőrök, rendőrök szeretik fegzálni a népet, meg visszélni hatalmukkal. Persze, csak hogy ez most egy, tehát ezt nem egyszer kaptuk már el mi is. Igen. Tehát tudjuk, mire számíthatunk egy ilyen. Jó, oké. Okay. És ja, ja, ja. ezt akartam fixálni. Jaj, jaj, jaj. Ezt megerősítem, hogy. vannak? Kettőt láttuk, meg van, láttuk még mozgódást vissza a pizzennél. Tehát a checkpointnál? Igen. Ja, ja. Sétálgat előttetek a csizmájában az, aki megállt a a másik pedig oldalt kezében a puskával nem rátok szegezik, csak ott van kézügyében, és ott nézelődik meg nem valami drága fogalat. Uh, és aki megállított titeket, az mondja, hogy barátom, és akkor rád néz srattál. Lép ki egyet. Kivépek. Majd fogja, leveszi a válláról a puskáját, és a bajonetjével húz egy vonalat a sárban. Igen? Ezen éppen végig egymás elé teszed. Lábadat sarkad a lábújhegyed, azért azt egyenesen végig rajta, amikor a végére élsz, megfordulsz, azt visszasétálsz az elejére, Csak... hagy lássam, hogy tudsz-e szép hát, ha ránézek azt tudod, mint a vert kutya bólintok, a... uh -huh. tudom már a, a rítust, úgymond, megyek végig. Ha ráállsz, akkor azért... Hát, azért elbazsődik rá, és néz a másikra. És akkor sétálsz rajta, nem, igazából te nem is sétál, ha jól rémlik Nem, én nem. Te egy kortyot se. Nem, és akkor mikor nem. sétálsz rajta, nincs is probléma, de mikor megfordulsz és indulsz visszafele, meglök egy kicsit, és akkor lépsz kettőt, hármat. Mit reagálsz rá? Visszállok a, so a vonalra, és még tovább. Hát tud, hogy néznek egy kicsit, meg akkor... Várják a reakciót, de amikor lérsz a végére, nem, nem piszkálnak tovább, vagy legalábbis nem történik hirtelen semmi abúzus újból. Hát visszafordulok rá, uh -huh. forduljak vissza rá. Uh -huh. Kérem. Okay, ah, a... Utána mondjuk. Ott úgy. maradok végig. Bár már, már nem az első. <gül> <gül> Jóval, menjetek, de visszafele ne erre gyertek már hanem menjetek, a... mond egy másik utat, ami hogy gyorsabban beértek a városba a sorogsárján, menjetek visszafele. Nem akarom látni még egy a pofátokat ma este. Igen, magam erre Igen, szüvegre, de tudom, hogy ez ilyen. Megvárják, még beszálltak a kocsiban, majd visszasítan a másik, és akkor felhúzza azt a sorompót, ami keresztben van az úton, és hát megvárják, míg átmentek alatta a kocsival, majd leengedik. Utána tovább haladtuk ezen a sáros köves országúton. Mondom a többieknek, hogy nekik már van meglepetése. Hozairod őket a listához? Igen. Nem tudom, mire És csak itt az a tik. Tak. Tik. Ez az. Én nem értek semmit az karakter. egészből. Én, Én, Én sem. Kicsit kattos a karakter. karakter. Ide jövünk nagyjából, igaz? Aha, arra a részre. Kicsi apró házakat látok, van egy-két nagyobb épület, de javarészt paraszházak a. ezt a rész. Akartam mutatni képet, de erről nem mentettem le. És meg is a címet, Itt tényleg egy alacsony sorházról van szó, és ki van rakva, hogy ráckönyvesbolt, ha jól emlékszem az van kírva. Ja, uh -huh. szézével ráckönyvesbolt, egy ilyen nagyobb táblára ütött kopott a fatáblára. Van egy nagy kapu az épület előtt, ami valószínűleg beveszed az udvarra, meg egy kis ajtó, ami a boltban nyílik. Láthatóan nincs otthon senki Nem minden Ezért nézem meg a Nyomokat Talp, vagy mit tudom, cipőlenyomat, esetleg autó, valami ilyesmi, ami friss lenne a ház előtt Hogy körbe sétálsz Hol látok még a kocsival között a ház előtt? Nem, én bők a Nem, én egy olyan helyet keresek, ami egy kicsit out of sight Tudod. Úgy valami, egy épület tak takarják. Egy öh... sarokkal alrépész körülbelül, és megállsz egy utcába egy ilyen fűzva, sor, fasor alatt, mm. beállt a fák alá, egy ilyen kis szöld, hogy... zöldes része egy árokpartra. Viszonylag védett helyen legyen, úgymond azért, sose lehet tudni, de azért ne legyen túl messze. Mm, egy sarokra megálltál. Az bőven elég. Odáig mm. lehet sprintelni is. Az... Bőven, bőven. Oké. Okay. Uh, lábnyomokat látsz, kutya, macska hasonlókat a sárban. Ez, uh, bőle, ez Aha. Jaj, jó. Ja. Jó, hát igazából. Nekiernek a nyomát látod az úton, de kocsi nyomat nem látsz, embereknek van egy-két lábnyoma. Ennyi. Szerintem óvatosan közelítsük meg a boltot. És hát nem szemző, hanem így, tudod, alig feltűnően. Jobb lenne, ha nem is teljesen együtt mennénk. Valaki mondjuk a út másik oldalán. Bicsora, bozsi, kizónoltam kicsit. Hát hogy nem egyszerre kéne együtt mennünk, mert az egy kicsit feltűnő is lehet. Figyelj! Már a... három, három ember ezen az utcán feltűnő együtt. A házat megkerülni mennyi idő lenne? Vagy ez, vagy ez ho hogy van most? Hát egy sorról van szó. Igazándiból úgy képzeltek el, hogy utcafronton kint a telek elejével van mindenhol a ház. Van, uh -huh. ahol össze is ér. Konkrétan hát szinte majdnem beszélnek az, az házak. Váltok küldök egy képet. Tudok. De nem tudom. Ja, mert rosszul más voltam, hogy akkor két címásolás, jó dolg a Fortapan, megnyitja, megnyitja, hát ilyesmi épületeket kézzeljetek el, szépásolva egymás mellett. Nem uh, egy link. Link van. Van egy link, aha. A, látom. a chatbe küldtem. Aha, aha jó. Egy uh, ilyen van végig, a... Kerták hát úr és úgymond tükrözve ugyanezt folytatódik a másik utcába. Uh -huh. a, egy 10 perc alatt, vagy negyed óra alatt értem úgy. Ö, odaszólok a többieknek, hogy valakinek hátúra kéne venni? Lehet. Akkor figyelj szemben, hogy... a kertben nem fogsz tudni hogy bevenni, akkor másik háznak a kertjén kell bemászni, Aha, ugye? Aha, értem, értem. Le, a kerthez a hát... akarod kerülni az egészet. Hát úgy kéne, de hogyha a másik oldalon kert kapcsolatos, és nem lehet bemenni, hát a nem fog betörni. És akkor oldalt nem lehet elmenni? Tehát, hogy akkor itt összeérnek a házak, azt mondtad, nem valamelyiknél összeérnek a házak. A növekvő szám felüli oldalon összeér a szomszédházzal. Ott van két kapu egymás mellett, ott nem látod, hogy hova nyílik be, benyílik az udvarra. Csökkenő felé pedig a szomszédnak a kapuját látod. És ott be is tudsz nézni egy ilyen rácsos fás, vagy fény meg fa kerítés van egy nagy kapu. Uh -huh. És hogy benézel, látod is, hogy hátul van egy viszonylag magas kerítés egy után az épület mögött a kertben. És a szomszédnál ég a világ? Ahogy szétnézel, lát ablak be egy gyertját meg egy arcot, aki rátnéz néz. Egy férfi arcot és ahogy tárgazgat tekintettek, bámul rád egy, egy másodpercig majd fog és ellép az ablak és látod, hogy a, fü, a fény távolodik bent a lakásba. Egy hm. héten így eloltódik. Te hm. mit gondolatok Még csak egy embert látott. Hát figyelj, gyorsan azt megcsinálhatjuk, hogy valaki megy előről, Ketten böljünk hátul, és átsegítjük egymást a magas kerítésen. Hát, hogy megkerül az egész sarkot. De nem ért. lehet, mert a hátul ugyanez a ház található gyakorlatilag. Ö -ö. Hát nem ugyanez a ház, egy a szomszéd épület. Jó, lett. igen, igen, igen, igen. Én kérd, én... Te... Hát akkor inkább csak a utca másik oldaláról. Tehát, hogy... Ahogy... Négy, e... áll, úgy... hát, itt a ház előtt halljátok, hogy a udvaron, ennek a háznak a... Ráztak a háza, az udvarán egy kutya... Ugat, szűk, minden baja van. Uh, ahogy közelmentek a kaphoz, fel is tűnik egy orr, meg egy mancs, is ott ugat rátok. Nagy egy... Mm, Nem egy testű, nem egy kuvaszra gondoljatok. Uh, a pulinál valami nagy, nagyobb valami keverékre lehet. Ennél magyarabb hasonlatom is, mert ezért fogod. Ja, ja. Igen. <sínt> ja. Annyira nem érdekel. Gondolom Ugat ez minden. Uh -huh. Na, mit gondoltok? Mit csináljunk? Hmm. Menjünk oda. már eléggé van. Itt van Mark. Itt vagyok persze. Mi a terv? Tehát menjünk oda. <gül> menjünk. Oké, okay, ott vagy? a ház előtt is, de hogy hol akartok bemenni, azt hirdetem akkor. Tehát akkor valaki menjen be a... mert van, van elvireg egy főbejárat, vagy valami ilyesmi, de miért nem pecsöngetnénk elsőre? Nagy kocsi kapóval... Ja. Nem is. Csak gyerünk. Először is peketünk megyünk. Vagy biztos nincs-e itt újból, tehát hogy... Uh -huh. Hát az ilyen nagy kapón ugye a keltre nyílik, van rajt egy kis ajtó, meg maga egy ilyen méretű bejárat, uh -huh. ilyen félkörjéves alakú. A, ott húgat rátok a kutya, ott dörömböltök, de nincsen válasz. A boltnál meg ki téve az ablakba kicsit, a, a zárva a tábla, meg zárva van csengőt, nem is láttok kinti az endból sehol. Megpróbálok benyitni. Üveg az ajtó? Üveg ajtó? Nem, di... van. Nincs semmi üveg, nincs ablak? A, van egy, van ablak a boltban, és ki is vannak tévek. Vagy hívják azt? Mi az? Kirakat van. A kirakatban ugye vannak tévek, ilyen biblia, meg mindenféle regények frissen kötve. Uh -huh. ja, egy könyvesbolt is ott árulja a portékáját. Látszott szépen nyitott könyvet, látott a leveget is. Uh -huh. ja. mi, mi lenne, hogyha ketten hátulról úgymond támadnánk, valaki meg előről megpróbáljuk kinyitni? Piklokkal a, a bejárati ajtót, vagy tud valaki ilyet hozzá? Nem is tudom, van egy ilyen skill a játékban. Van, Subterf-válasban -e. hiszem van. Ja, ha megpróbálok valamennyire el... a kovácsolós dolgokhoz értek, bocsánat. Igen? Nem, ja, csak azt mondta, hogy valamennyire értek az ilyen kovácsolós szóval talán. Melyikben -e van? Tudnék felekezdeni, de az elég erőszakos lenne. Ja, aztán a subterf van. Mm -hmm. A Snake mondjuk, nah. yeah. Ó, Jól látom, vagy a masinőriben Nem, Machinery-ben van izé... Lock, locks. Nem Tudom. lehet olyan bogyarult zára. Van egy machinery szóval. Nekem van három is. Uh. Na hát az, az... akkor.. akkor út, talán... megnézni. Jó, itt Jó, én megnézem. Akkor... Jó, hát, oké, akkor izékeződik. Egy szín. És shoot. Aha, és shoottal. Uh... Addig hátulról próbálunk bejutni, Ricsi? Akkor már lesz, aki a shooter lesz valószínűleg, mert ugye ő az, aki loppikelni uh -huh. próbál előről, uh, masinerivel, ugye? Uh -huh. Az neked hármas, uh -huh. akkor ugye 3, 4, 10, 11, 12, meg ugye a kettes az opcióid. A... Többiek mit csinálnak? Ez a kérdésem. Hát én itt biztos, hogy haszontalan lennék amúgy. Ez, ez... De ez nekem is van Carpentry, vagy Machinery. Segíts nekem. más nekem is egy. Segíts hm. nekem, mert kellnek mondjuk szögek, meg ilyen szerszámok, hogy el tudjak közdeni. Jó, figyelj, hallani. akkor én itt maradok, szupportálok, vannak nálam mindenféle fémdarabok. Meg uh -huh. max egy egy palta, amivel bebaszuk az ajtót. Jó, akkor még a jelent, a ajtót. Uh, Igen. Ezt nem fizikából fogy fog csinálni, nem mentálból uh -huh. szerintem. Hát az. Mekkora a mentálod már? Kettő. Kettő, oké, okay, akkor két vétel tehetsz majd fel. Uh, jó. Ezt a vagyok. Portába vagy? Igen. Jó. Kapsz plusz egyet. Azt mondja, viszont. Esik az eső, meg sötét van, ez egy hindrance lesz, egy annoying Szóval a hármas dobás nem fog számítani. Az nem lesz érvényes. A... Még de te mit csinálsz? Nem úgy volt, hogy hátulról meg lehet kerülni? Úgy van. És ott hát. a kertek alatt lehetne átjutni? De az épülethez? Vagy... Hát ugye ugyanezzel a szituációval találkozol a túloldalra is. Tudod, arra mész, mondjuk amit linkeltem, épület van, mondjuk a, az a hátsó szomszéd ennek a könyvesboltnak, be tud valakinek mászni a kapuján e, konkrétan, osonni a kertjén, átmászni a hátsó kerítésre és be az udvarára annak a könyvesboltnak, így tudsz bemenni. Oh, vagy ez átmászni a... vagy tíz, vagy nem tudom hány lakásnak, a, vagy háznak a kertjén konkrétan oldalról, egy keresztutcáról. Tehát akkor Jóan, itt van a hát, ház, akkor... mi itt vagyunk Tehát itt, itt van a mondjuk az izé és itt akkor ez már a szay megint, ja, megint, megint, igen, már az. tudom, megint azt tudom akkor leginkább csinálni, hogy figyelek kívülre uh -huh. hogy, hogy jöjjön valaki, érted most miközben próbál bejutni illegálisan egy épületbe Figyelj csak, uh -huh. de egyéb, egyébként a... Mindig tudjak, szól, tudjak szólni nektek, de jobb hogyha van egy lockout, egy lockout. Uh -huh. Jó, legyen, de legyen, más. jó jó, uh, oké, okay. akkor az lookout guild használod, és a mentál, vagy nem is, itt szerintem fizikállal. Fizikállal nézel? Hát szerintem Jó. hallás, látás, szerintem az fizikába tartozik lehet. Nem tudom, amúgy, hogy melyik, de itt kíváncsi a véleményetekre is. Hát mentál, talán inkább mentál, de kérdéses. Hát fizikál szerintem inkább... Testhez mm. köthető, érted? Fél, fél izé van inkább. Mindjárt megnézem. Ha, mindjárt akkor mindjárt. mentál, szerintem ez attól függ, akkor mentál, hogyha mondjuk tömegből kiszpottolni, hogy jönnek, az mentál. Az nem annyira fizikál, mert hogy ott nem csak arra figyelsz, hogy mi jön, hanem ki jön, tudod. De mondjuk, ha csak így nézel szét, az már fizikál. Mindjárt megnézem, mindjárt mindjárt a tényet, jó, El fogadni. Minden <gül> Nekem mindegy igazából, vagy kettő, vagy hármat tudok akkor wager elni, tehát már jó. vagyok. Wager. Hát de ugye... mert úgy, mert nem egyes a mentálom, hanem kettes, de... Hmm, aztán nem igazán írt lóf se, csak annyi, hogy, hogy kettes az átlag is ott a maximum, vagy ez már egy exceptional de hogy melyik alatt mit kell érteni úgy szúj egy egyértelmű. Jól látom. Hát, hogy azt majd eldönt, ezt eldönti a két GM. Az, mit legyen fizikál. Vagy szemedet kell mereszteni, és xm észrevenni dolgokat. Valószínűleg most szarul használjuk a szabályt, de hát ez van. Rúl a azt mondani, ugye? Szóval ez ilyen. Ja. Jó, akkor kérlek te is tegyél fel Vagyert. Lehetőleg nehez színnel. A jobb oldali oszlopra. Mm, és felveszem egyből a zöldet. Mennyi a lookoutod? Look Mit mondtál? Ő. Okay. A hármasra, 11-es és 12-es is. A hármasra nem tehetsz, mert ugye az dinály van, a, amiatt, hogy esik az eső és sötét van. Hát akkor elég egyértelmű lesz. A tízes? Azt nem, nem láthatod. Tizenegyes, tizenegyes, tizenegyes, tizenketteses, ezt Ez Kitöröltem. Oké. Okay. És ott a kettesre ilyenkor rakja? Úgy mond. A kettes az, az, az automatikus. Tehát az mindig számít. Arra nem kell tenni. Igen. Akkor a tizenegyre rakok még egyet. Vagy lehet? Kettőt nem lehet. Nem lehet. Ízért XP-t tudsz rá Kettőt lehet szerintem. Igen Nem, én, én szerintem kettőt lehet és akkor az ilyen critical successnek számít Az XP, ahogy XP-t tesz Az XP-ből adsz rá Igen, akkor szerintem szükség. simában is csak ezt talán, de Én, én szerintem Igen, lehet duplán rakni Szerintem is ne, Én nekem az, az rémlik Tegyük, Na, el, tegyük hát, úgy A 2-es ugye az critical success uh -huh. Azt Az tuti Az igaz Azt mondja, hogy a wager-t megkeresem Én is keresem most Another cooperation modifiers. Szerintem nem lehet. Itt van, players can place multiple wagons on the same dice roll. De Igen. több játékos. Az, az, az, nem, az azt jelenti, hogy egy többet is felted több számra is, de hogy egy számra nem lehetsz felt, nem tetsz fel többet, szerintem csak XP. Tehát, hogy több játékos egy ja, számra aha. akar. Mert ugye mások a céljaik amúgy akkor mint most is, amúgy rakatok ugyanúgy a tevédzseredés. Értem, értem. Oké, azt mondtam, nem úgy, hogy ja. nem tetsz tuplán. Ezt meg kéne kérdezni, Tehát, kérdezni az... egyébként. Hát, mert mert nem nincs leírva. Már rákérdezhetünk majd. C csak hogy... hogy nincs leírva aztán. Nyilván lehet, vagy biztos igazatok van, csak legyen beleírva. Mert ez felmerülhet, mint kérdés, mint felismerült. Ja. Vagy, vagy ha más nem... Jó lenne, ha így lenne, mert akkor... Mert ez ugye úgymond a fizikai előnyödet tudod így... Jó, hát akkor én ennyit tudok. Jó, én meg akkor szoportálom Márkot. Vagy pontosabban a vízköpőt. Yes. Jó, oké, okay, hát akkor a vízköpőtől kérek dobást. A sót. Ja, ja. A esik az eső, ott googoltok a bejáratot. Azt még nem kérdeztem meg, hogy melyik ajtót töritek. Bejárati. Ugye? A, a, na, a bejárati az úgy van, hogy az udvarra nyílik a nagy kapu, vagy a boltnak a bejárati ajtaja. Volt. A volt. Aha. Volt egy kicsit fedettebb. Igen. Jó, hát van egy kis beugró lépcsős része, kb. annyi, hogy egyik ötök befér rendesen oda, és takarva van. Na most dobjál jót! Hát, aha. aha. Vagy inkább dobjál egy ötöst. Ötö egy ötöst a papának! Félek, lesz, az is jó, most ott van! És az az, az, az, az Teljesen kaszinó hogy mire tettük a tényék. <gül> <gül> Kirenyces, anyunak kirenycesként! <gül> a piros hete... <gül> No. Igen, csak a tudod, hogy nem kockázatok, hogy én csak színérel, akkor pirosra megízé, feketére. 50-50. Nem akarok semmi semmi semmi párosra. Ez semmi semmi semmi semmi semmi egy semmi semmi semmi semmi egy semmi semmi semmi semmi semmi semmi semmi semmi hogy semmi tudod. semmi semmi semmi semmi semmi is semmi hogy... semmi az is, semmi semmi tudod, Láttam már ajtópándot. Kábbi, hogy képzeld de hogy bedugsz egy szöget, vagy egy vasat az ajtóba, kicsit alulról megfeszített, ugrik a nyelv a helyéről, úgymond, és utána meg csak belököd az ajtót, és kinyílik kábbi magától. Uh -huh. nem, így csak nem is olyan hangos. Nem, egyáltalán nem. Úgyhogy esik az eső, meg főleg nem. Igen. Itt a, a... Be... a rajtó. Ö, bementek egy kis dohos, Hát nem vagy nem dohos, egy állvá mennyire a por. Ha egy boltban vagytok, az első része, ami a kirakatnál van, az viszonylag rendben van. Amúgy a dobásban esküszöm, lemaradtam, na mindegy. Mi? Ez na, most látom, nem, és nem is hallottam ja. a dobás hangot. Ja. ja az, nem, az, nem, az én is hallottam. hogy Nagy, jelen, Nagyon lelkes voltál. Jaj, ja, ja. Láttuk egy pénzszergépet a úton meg a könyves a falon végig, bal oldalt, jobb a meg a a pult mögött, és le vannak dobálva a könyvek, meg egy halomba összehordva kb. a, a bolt közepén. meg ja, Vannak szét kitépkedett lapok, is szétdobálva a helyen, é. és van egy ajtó amúgy kifele a boltból hátul, valószínűleg a lakásba vagy a raktárba. Így izé van. van. Ilyen Iba bakancs nyomok, a... széttaposott a... szét izé könyveket. Látsz, igen, hogy a valaki végig sáros szipővel végig áttaposott könyveken, meg a, a sárt is behordott itt a boltba. Mm. Láttok egy amit csonkig van égve. Oh. Mi van még? Mit láttok? Mi van a helyen? Ja, csizmanyomoknak tűnnek, amiket láttuk a helyen. Hány Zé. különböző csizmanyom? Csendő csizma? Va hát valószínűleg igen. Hát. Satsra hármat, egyet mondanál legalább. Uh -huh. De a, a sarat azt mindenképpen láttuk, és azt meg tudjátok mondani. Mennyire Vagy friss? És... Mennyire száraz, jó? Áraz nagyon poros. Oda léptek a úthoz, és ott láttuk is egy ilyen kis bögrében vagy nem is, ólombögrében, ilyen festett, zománcolott ólombögrében. Tudjátok, aminek a belső ilyen fekete-fehér, ilyen mintás. Tudjátok, miért gondolok, zománcolt. Uh -huh. ja, abba megaludt a tej. Uh -huh. És elég keserű illata van. Hmm. A kedvencem. És, és utána ugye valakit, a megöt mögött látjátok, hogy benyílik az ajtó a lakásba. hallgatózzunk egy kicsit, vagy bentről szűrődik valami haj? Na. úgy nagyjából olyan állapot van, mint a pántik arra razzi után. Uh -huh. Kb. Zaj, Kávér. Vagy, vagy fény, vagy valami bentről? Egy ugatást hallasz az, az udvarban volt tompán, most így meg a nyitott ajtón keresztül az esőt, ahogy veri a... Hát azt csukjuk barat. be szerintem, vagy legalábbis hajtsuk be valamilyen, tehát nem kell bezáni, de hajtsuk be, csukjuk be. Itt már oh, nagyobb a csönt, ugye bent az üvegnek a koppanását halljátok ugye, hogy megzőrred az ajtókeredbe, vagy becsukod az ajtót, három útok mögött. Kint hmm. a sötétséget látja, látjátok meg az cseppeket, bent, kb. német csend van a saját hangotkodt halljátok, ahogy léptek a padlón. De a is. nagyon óvatosan elkezdek szétnézni. Uh -huh. Hát, hogy csellen lopva. Uh -huh. Én csendben maradok, még meg így egy helyben, és így várom, hogy mi lesz az eredménye a körbenézésnek. Nem. Vagy... Merre lopakodsz be fel a lakásba, vagy most a boltba? Itt a, el... a boltba, gondolom, a lakáson kívül még van műhely, vagy valami hasonló, vagy az, nem? Egy ajtó van a be a lakásba. Akkor izé, én biztonság kedvéért a kést a bakansból előkapom. Látjátok, hogy Srapnel húz egy bajonettet? Hát ez a trench knife, tudod, ez a mi egyik fele kés, másik fele boxer. Ja, tudom, igen, igen. igen. Uuu, uh, nice! Megcsodálnám, szép járt már. Figyelj csak! Ah, nem annyira szép már. Ah. <gül> volt már. Volt már használva. És a, tudod, hogy lopakodok az ajtó felé igazából, hogy óvatosan benyissak rajta. Figyelj csak, amíg a többiek mennek beljebb, én Kicsit várok még az ab, valami ablaknál, vagy valami ajtónál, és azért figyelek kifele, hogy hát ha valaki meglátta a műveletünket, szóval, nem tudom, még a többiek mennek be, én várok egy kicsit. Figyelek. Jó. Bár érted, minden bizonyos vagyok szinte a tényben, hogy itt senki nincs, de sose lehet szerint elővigyázatos. <gül> uh, előre lopakod a hálóba. Egy kicsit... Egy alacsony az ajtó, leha le kell hajtanod a fejled, ahogy bemész, meg kicsit lejjebb is van maga a le a boltnál, alacsonyabban van a patló, egy lépcsőn lemész, egy ágyat találkozol találkozó lássinek, egy hálószobába jut, és a dunyhá a magasra van pakolva rajta, kb. így a ér az ágy, látod, hogy szét van dobálva rajta minden párna, hasonló van egy bőrönt az ágy alatt, ami ki van nyitva és ki van haigával belül az összes ruha, egy ruháiszekrény, egy ilyen lakozott ruháiszekrénynek fel van tépve az ajtó, meg kábéllóg is a zsanérjain, kidobálva belül ruhák, amiknek mondjuk az lakónak is szét van szaggatva a zsebe, meg látszik, hogy valakit nagyon. Valamit kerestek. Igen. Igen, igen, uh, de életnek nincsen nyoma. Uh, vérfoltot lát a falon, ahol jobban közbenézel a messzeált falon, ott a szekrény mellett. Nem sok, egy ilyen fröccsenési... Egy puskatos szintű. Mm, láttál már olyat is, igen, agy, kb. annyi. Ja. Jó, volt, uh, magasabb van, hogy felfelé fröccsönöm én. Ja, Jaj, ja. ja tornás, de ahogy nézeged kifelé a nál, te most igazából sötétben vagy, és kint sokkal világosabb van, és látod, hogy egy alakson fordál el kirakat előtt, uh -huh. és mintha lopakodva sétálna, vagy nem mintha lopakodva sétál, lopakodva sétál oson, és merezgeti a nyakát a kirakat felé. Egy pár másodpercet itt nézelődik, és elég ilyen gyáván meg is futamodik hamar, uh -huh. és eltűnik abba az irányba, mert ő jött. Uh, ismerős volt az ember, vagy. vagy... Uh -huh. Igen. vagy hogy, hogy néz? Uh, Ismerősnek tűnt. Úgy képzeled, mint a már is szomszédod uh -huh. Csak. Uh... Rajtára, nem, nem elegánsan néz ki, egy kopott, gyűrölt volt rajta, amit ugye vert az eső, meg a homlokára, halántékára tapadta a haja, az a kevéske, az a kis palmasa, ami elő van a homloka fölött. Ha látott belátott? Nem mm. csináltunk fényt szerintem. Nem. Honnan lehetett ismerős vagy... vagy, vagy... Hát a szomszéd volt az szerinted, ja, aha. a megérzésed, Mérget nem vennél rá, de a vonások ismerősnek tűntek a gyártya, fényből, Aha. Ö, most azon gondolkozok, hogy igazából nem látott minket, meg az ajtót is becsuktuk, szóval... Hm? Akár azt is ügyedte, hogy eltűntünk a picsába. Na mindegy, a lényeg az, hogy bemegyek a többieknek és elmondom nekik a történteket. Hogy szerintem láttam a szomszédot És bár Alice szerintem nem vett és szerintem nem vett észre minket, de Fogjuk gyorsra, és figyeljünk a hangokra, még mindenre Lehet, hogy egy besúgó Jó, jó Jó, Mété előre lopakott a lakásban, a hálóban a háló egy konyhában nyílik, ott van egy hát, fém rezsó, vagy pontosabban ilyen kányhaszerűség, fémkályha. Egy üvegfiókos, vagyis üveg ilyen ajtós konyhapultos szekrényszerűség, egy asztal ilyen piros-fehér kockás terítővel, hoketlivel körülötte, egy láda a tűzfej mellett, amire rá lehet ülni és stána még egy ajtó vezet tovább uh, ki az udvarra, egy üvegajtós, aminek az alsó része fából van, a teteje pedig kis üvegablakok vannak, egy ilyen dupla szárnyú, és egy kis ilyen függöny van keresztbe rajta. Nem teljes függöny, tudjátok, az, ami az alsó részét az ablaknak letakarja. Uh -huh. Mert egy hosszú folyosó nyílik uh, tovább a háznak a hátsó traktusába. Aha. Uh -huh meg ugye ezek, az, ezek az, az üveges ajtók ki az udvarra, ahol látjátok most, hogy kinéztek, hogy ö, egy kutya, egy eléggé lefogyott, ahogy a bordája a szűrre alól, ö, nem is tudom a fajtáját megmondani, valahol a fogszíném egy uász keverék között lehet. <gül> Elég jó párosítás. Ja és városi centrum kutya, tudod. Egy ja, kicsi, ja. El, kicsi, kicsi az. Uv. És utcai ott egy szekér alá, és ott lekoporodik a sárva, a ja. kifár az részre, ami ott van a szekér alatt, és ott szűkül és nyöszörög, amennyire hallod. Valamint láttok egy melléképretet az udvarnak a végébe, kb. szembe a bejárattal, a szekérbejárattal, és ennek van egy hát ilyen garázsszerű épületnek, mondanám egy ilyen műhely, sufni. De egy nagyobb épület, egy, egy melléképület. Mm -hmm. Nagyjából még mennyi van a házból? hogyha. Tehát a melléképületen kívül már itt a... Itt, itt ami folyosó nyílt, az valószínűleg nyílik hátra a kamrába, uh -huh. egy mosdó, lehet még talán egy WC, meg egy nyári konyhatán a végébe. Hát végignézek, és kicsit sietősebben nézek végig én... a házba, aztán meg. Majd Vár az egy iranatot, el... akkor már igen. Én így távolabbról, vagy hát így, így követem igazából a és figyelek, hogy mi a helyzet. Tehát Aha. én egy fedezem, úgymond. Ja, egy ilyen ha... működ padlón haladtok végig, és jobb vannak az ajtók balra. Kb. ez egy ilyen fedett paraszán, a, vagy ilyen paraszti háznak a gangja, ami utólag így beletüvegezve. A bal oldalt végig kiláttok az udvarra. és oldalat esnek a fürdő, utána a, a, egy ilyen WC-szerűség. Igazából nem angol klozet van benne, hanem egy ilyen fatákholmány, aminek az aljából egy vödör, vagy egy labor éppen. Majd, igen, majd ott van egy uh, kamra, és majd a legvégén egy eléggé koszos nyári konyha. Kamera, tök üres gondolom a kamra. Uh, Elég le van, látod az ég, burgonya, hagyma ilyenek a földön vannak, mintha sietősen kirámolta, valaki, kirámolta volna valaki. Valami hús, nem maradt? Egy kolbász? Uh, hát, szóval a is egyáltalán nem tánc a húst. hús a lámézzék kompót. Kompót mindig Kompó van. A földön pedig van. Egy legváros üveget, ami szét van törve, és yeah. egy barack lekvár van a földön egy őszű barack de már right. elég ki van száradva, leve nem igazán van ott. Kicsit penészes? Hát, penészesnek nem penészes, de tele van bogarakkal, meg mocsokkal. Mm -hmm. Ahogy beléptek a kamerába, egy egérrel is iszkol előtt előletek a kompótnak mora a DK-ból. És elbújik a polc mögött. Kompót. Jó, hát figyelj, én egy fél egyébként a, a bejárati ajtón, plusz a, a ablaküve, hogy a üvegen tartom. Látsz is egy mozgást, hogy a szomszéd jön a kiskapuján, fején egy sapkával, kezében egy, egy vaskosabb bottó húsánggal is elszalad a elfele megy innen, de sietős léptek, és hátra pillant még a boltra. Uh -huh. Ajaj. Melyik irányba megy? A kocsi El, irányába? Nem, nem a kocsi irányába. Akkor lehet, hogy már we've been made. Tudod? Hát azt ugyanúgy tudatom a többiekkel. Uh -huh. Akkor... Én azt akartam csinálni, vagy azt akarom csinálni, hogy a, gyorsan azt az alult teljes csuprot berántom. Igen. A, ö, hogy kimegyek, a, ö, ugye a kutya az úgy őrzi a beléképületet, jól tudom. Hmm, olyan, hát az, az udvar is, igen. Az udvaron van, tehát épp igen. Az a, az, az, azért, tud gyorsabban gyorsan, kicsit az is ilyet, már most már sietősebbre veszem. Oké, okay, ebből sút lesz megint, csak jelzem. Uh -huh. Jó, uh, akkor kérem deklarálni, hogy akkor a célokat, hogy mit szeretnénk. Ugye gondolom Métel szeretne a kutyával megbarátkozni, vagy nem is az a cél, hanem, hogy eljuss a műhelyig, és annak a igen, módja Igen, a módja az az, hogy a kutyának elterem a figyelmét, értek az állatokhoz. tudod? <síns> ez a... Tudod, megpróbálom legyugtatni, és ugye uh -huh. kínálni neki a aludtejet. A skól so, lesz, az biztos. Szóval. So? A skorsol fogjuk használni hozzá. Az csak az azok, azok, azok, hogy mi skill. Hát. Ez, ez nem nagyon van. Már hogy nincs is hmm. ilyen skill, ez ilyen Igen, ez az azt Igen. Intrincing Intrinsic... skill lehetne hogy. Hát a leadet nem meg a retorikod. De... Ez egyik se az igazándiból. Nem tudom, ez nekem olyan, mint hogy tudok-e lovagolni. Uh -huh. Uh -huh. Ja, hogy jó. kutyákkal, vadászkutyákkal foglalkoztam. Tudom. Uh -huh. Milyen dizétszkijaid vannak, azt kérdem inkább. Meg még megnyitom, akarok elapodni. Hát van Valalában... Explosive, firearms, lookout, machinery. A machine a az, az a... pont jó erre. Zutterfuge. Zutterfuge. Hát átbaszomok, ugye? De <gül> még a legjobb. Ja, a, a lesz a legjobb. Hát azt kérnék egy, hát sajnálom, de social-lel. Tudok valamit. Ja, többiek, mit miveltek? Én el... szeretnék. Jó négyed a dolgokra, mert úgy látom, hogy ő csinálja, csinálja, hogy csinálnia kell, én meg nézem, hogy jó, lesz -e valami valami jó, jó. változás környezetben. Hát én, jó. én, figyelj csak én aggódok a miatt az emberünk miatt, aki husánk a, a környékünkön, szóval kibb vonalok és próbálom az utcát nézni, hogy mi történik. De mi, akkor... Mm, bocsánat, elfejtettem a nevedet, Márka a kódnével, Vízköpő? Ja igen, vízköpő, meg akkor ő is kifele bámul? Nem, nem, nem, nem, nem kifelé tehát így a házon belül Jó, akkor mind a ketten ha outot cseltok és fizikállal mind a ketten. Fizikállal? Aha. Na akkor nekem, hogyha hármas a fizikálom és hármas a look akkor hármat tudok lepakolni és 3, 4, 10, 11, 12-re így van. Aha. Uh -huh. a, annyi, hogy a 3-ra nem tudtok tenni, mert ugye ez megint offos az eső miatt. Legalábbis számotokra. Métainek az nem számít. Aha. Hármasra nem tudunk rakni. Jó. Ját ja, akkor igen. Égszelem. Így. Meg Megvagyok, asszony. Á, rívás a pünc. Ja, várja akkor ki, hogy jelölte. Én vagyok a sárga pötty. Sárga pötty. Zöld, kar zöld karika. Jó. A... Mételj lesz a shooterünk? Négyet raktál? Jó, várja, miért raktam hát. négyet? A tizenkettőre amúgy se szóval... Vagy, javára várja, a dettustanit. De ja, ne, bocs, maradj. nem tudom, miért raktam tizenkettőt. Vagy a négyet tíz... Pászik, nem bűkörök. Jó. Ahogy kilépsz, hogy a méter a hátsó a, a kert ajtón, óvatos. Ugye egyből zé fel is áll négy lábra, nem az, hogy felpattan, de hogy pozícióba helyezkedik, lát, hogy a farka be van húzva a lábai közé, és akkor rád csarog, ott szürkül, meg minden baja van. Nem igazán mozdul meg felé, de próbálja nagyobbnak mutatni magát, mint amekkora. Elég rossz állapotban van, kicsit rühesnek is tűnik, meg minden baja van. Uh -huh. Nem tűnik, hogy nem, nem habzik a szájam, érőtt kérdezed. Jó, remélhető. De kár. Hát te, te dobhatsz akkor, hogy amikor gondolt, vagy a több, ha a többiek is úgy döntöttek, hogy nem akarnak hozzátenni többet a jelenethez. Na, nem, nem, vagyunk. Három. Hm. Oké. Okay. Off, oh, ez semmi. Jó, uh tudod én elkezdek én? így ereszkedni, tudod közben Aha. így csicsítani, tudod, hogy én meg kisebbnek tűjek, és nyújtom kifelé a, tehát, hogy nyújtom messzire tőlem, próbálok nem, Még, nem is a szemébe nézni, tudod, csak? Aha. Hát megugat, az biztos van egy adag lárma emiatt, én? hogy rád ugat konkrétan, ha lennének, itt van, biztos felverné őket az zaj, de hát amúgy is már, mikor ott az ajtó előtt, de nem, nem érsz közelebb, nem nyered el a bizalmát, az biztos. Uh, már te nem látsz kint semmit, kvázi. Aha. Látod, hogy a szél a szomszédban a fákat mozgatja, és a levelek suhognak. Meg most, a nyitva van az ajtó, hallod is a hangot, hangokat kint az udvarról, hogy... Fúj a szél, meg egy kicsit kopogtatja az ajtót a keretének, meg az üveg is rázkódik, meg látod, hogy méterre, sapnerre esik az eső. Ennyi. Ricsit tekint az utcán sötétet. látsz? nem látod, hogy hol van az ember, látod, hogy elment, vagy látod, hogy elment, de uh -huh. hogy hol van konkrétan, most azt nem tudod. Hát jó, figyelj figyelek tovább, hát a kiderítek valamit, meg hogy. Igazából tényleg azt nem tudom, hogy rossz szándékú, vagy rossz szándékú, vagy jobb, jó szándékú. Lehet, hogy érted, mit tudom én, a haverja, a szomszéd is próbálja védeni valahogy, amit még lehet, akármi lehet. Lehet jó, tényleg uh... ellenállásnak a vendége, vagy ő is ellenállásos. Jó, jó. Uh... Többiek változtattak valamit a dolgaitokon, vagy megyünk itt. tovább? Mehet. Azt ki vagyok, maradnak, meg minden, mert le vannak téve a védzsörök, csak kíváncsi vagyok, hogy jó Jó, akkor uh, mehet még egy tovább, vagy ha akartok, tehettek XP-t, vagy most már nem, egy négyes. Na. Az nekem, benne van. És ki a Az kör? Nekem is. Jó. É. Jó. A... Oké, okay, akkor kezdem kívülről. tornás látod, hogy egy kisebb társaság, három férfi siet visszafele az utcán, az irányatokba. Potok vannak náluk igazándiból. Ezének tűnnek amúgy? A szomszédnak tűnik az egyik, meg két másik pasas ilyen kabátban, igazából zakó van rajtuk, fogjuk rá, meg kalap, tudjatok, az a ilyen Peaky Blinders-ös csapka. Akkor nem is rendőrök, hogy ilyesmi. Nem, egy izét láttuk ahogy jönnek közelebb, az egyik vasas felhúz egy karszalagot a karjára, a bal karjára, egy vörös karszalagot, és nem kritikus dobtatók, ezért nem tudod, hogy mi van rajta, de ahogy látod a másikat, aki megy mellett, azt is oldalba bök, és is belenyúl a zsebébe és ő is egy karszalagot, meg a szomszéd és felkezik felhúzni a De Nekünk van egy karszalagunk? Ha már ellenállás tagok vagyunk? Nincs. Mert honnan tudod, hogy ez ellenállásnak a karszalag? Hát a... úgy tippelek, hogy a vörös karszalag az az ellenállásnak a karszalagja. Van valami minta is rajta, de nem veszed még ki, hogy micsoda. Na, én már sejtem. Hát, ezt a védzsereket, oké, innen? Jó. A négyesről azt hiszem, ilyenkor le kell venni. De ugye még nem meg a jelenet. Már a jelenet. Igen? tudok szólni Stapnernek, hogy sietni kéne. Ezt Aha, én igen. látom, Egy, most ja, Jajaja, De... ja, ja. igen, igaz. Szólok... A uh, majd mindjárt mondom, az ének is és bocsánat, hogy közben szólok a vízköpőnek, hogy mi történik felőle. Uh -huh. Igen, igen, igen. Igen? Ricsi? Uh, csak annyi, hogy én jelzem a többieknek, hogy itt probléma lesz hárman közelítek. Konkrétan karakter, karakter, akkor jelzd, hogy mi történik. És el, hogy. Akkor hátraszaladsz a konyhába? Igen, igen. Mondom, hogy társaságunk ez hárman jönnek, furkos botokkal is valami piros kalszarak van rajtuk. Nem tudom, hogy, hogy szövetségeseink, vagy nem, hogy csak a boltot jönnek védelmezni, vagy nem, de... Erdjétek amúgy, azért már ez a korszak éteje van, hogy valószínűleg ők itt nagy idézőjebb a polgárőrök, a rendszernek a ribékjei. A besúgóknak. Ja. Jajjajj. Oké, okay. na. Vízköpő. Te látod a kutyát, nem egy nagy darab jószágról van szó. Valószínűleg el is tudnátok vele bánni gyorsan, hogyha erőszakra kerülne a sor. A... Lát kint eh, szalma Bálát a műhely mellett, amiben mint hogyha lenne valami behajítva. Megcsillan a sötétben. Valamint résnyire nyitva van a műhelynek az ajtaja, meg nincsen rajta a lakat, az abban biztos vagy. Uh -huh. De mozgás nem látsz a szomszédban, meg ezen a környéken, csak ti vagytok ki. Az egyetlen élet ezen a részen. Egy bagolyt látsz még a fent a szomszéd fán, ahogy megcsillan a szem a sötétbe, de, de ennyi meg a kovikolása. Uh -huh. Jó. Valaki esetleg mást? Vagy hozzáadni a jelenethez? Nem előveszem a szekercélet, mondjuk. Jó. Oké. Akkor mehet a következő út. Igazán, de most? a 11-es, és A D12-et dobsz. Most nézem. Mit? d 12 dobsz. Hát annyit kell, nem? Nem, 2 d kell. Hát, hát igen, úgy nehezenjegy. Hello. Várj, várj, várj. Most cselekedhetek valamit, igaz? Nem módosíthatsz izédent, igazándiból. Tehát azon, hogy look out helyett valamit... A jó emlék akkor, az XP-t kell költeni, de itt írja a users of XP-nél. Aha. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Na várjátok, ez nekem se tiszta, hogy ilyenkor mi van, hogyha az end goal nincsen meg. Tehát te... nekem... De ugye, hogyha megváltozott, hogy mit akarsz csinálni, akkor megváltozik a skilled, meg az attribútor is Igen, arra, de ez De ez a következő körnek minősülne, nem? Nem, mert egyébként te belőle is, hogy addig kell dobálni, amíg le nem jönnek a wager a. Ja, e, e, a Ezek szerintem módosíthatnák, hogyha az goalom végül is most az, hogy bejussak Igen Akkor azt én módosíthatnám arra Hogy Lejusem a kutyát úgy Igen xb Egy XB-ért, hogy arra módosítok De akkor megváltoztatnám, hogy melyik szkizek vagy... De tehát ugye akkor a végzsereket is átpakolhatnám okay? mm, Igen, valami ilyesminek kéne lenni De, de ként, vengében, hogy valami ilyesmi Hogy valami ilyesmi Mindjárt Ezt én is nézem már Akkor lehet is használnak egy xp -t. És mondjuk megbújjak valami sarokba, vagy valami hasonló, valami polc mögött, vagy valami hasonló És akkor lessből tudok támadni majd Hol van már? Ezt takes and 25. oldal De figyelj, nekem az meg megvan? Igazából? Nem? Igen. Hát nekem az gól végül is az volt, hogyha van valami rendellenesség orokint, akkor én azt észrevegyem. Jó, az lehet utólag bemagyarázás, előre el kellett volna mondanom, de végül is ez volt. De az az az, az az az, amit a, éppen a méter csinálni. Akinek a is legnagyobb téke van a dologban, azt hiszem az az endgold Igen, tehát amit, amit úgy tényleg igazán meg akarom csinálni jelenetben. Megtaláltam, igen, hogyha elköltesz egy XP-t és megváltasztatod az end az t itt van a 26. oldalnak a kellős közepén, ah, akkor megváltasztathatod ugye a skill meg az attribútot is. Igen, a skill rating is halved. Uh -huh. Round-up. Ja. F... Igen, nem éri meg szerintem, vagy igen? Hát, mert akkor, érted, ha, ha átmennék leütésre, az már brawn ja. használnék, uh -huh. Még akkor fizikál? kettő is fizikál, és akkor két végzserem lenne, és két kettes szinten lenne, ami vel már be tudom, a 11-est és a 3-as még mindig, nem csak a 11-est. De a 3-as nem mindig tudod, mindig tudod, mert neked az eső az nem hátrány, csak jel. a többi. Akkor a 3-as és a 11-est tudnám belőni, nem csak a 11-es, mint most. Ja. Nem mindegy, de már dobtam, tehát ez már a következő súg. Ja, most dobtál most, egy 9-est? Hát most végülis ez történt. Mm. Ja, Igen. nem lát nem hallottam a dobást. Jó, Ö... Adom, hogy nem bánt. Az, az udvaron az egy, egyik sorokban a műhely mellé kb. De nem, nem bánt, csak ugat rád. Közben odaérnek az emberek a kirakat elé a két smaszer. Közvetlen. Van valami olyan hely, valami ajtó mögött, ahova egy rock, így. Hmm. Nem bújni vagy ilyesmi, hanem csak, hogy meglepetés szerint tudjak esetek támadni. A boltban nem, de az ében igen, akkor a bolt háló közötti része nehet tud bújni a ajtó mögött. Akkor úgy, úgy is bejebb megyek a társaimhoz. Vagy a boltban is lehet tud bújni a pult mögött. Hm. A többiek tud, tudnák, tudják, hogy érkeznek, igaz? A neki. Akkor uh -huh. bejebb megyek, bejebb megyek, nehogy itt elkapjanak hárman. bejebb megyek. Uh -huh. És ott valami kedvező, számomra kedvező helyen meg fogok kell bújni. Uh -huh. Ennyi. Jó, hogy csinálok. Hmm. Oké, okay, többiek. Mert szerintem, hogyha feladjátok ezt, hogy be akartak jutni a melléképetbe és váltatok, akkor véget ír a jelenet, és átváltunk egy kombat jelenetbe kávé. Huh. mondjuk a kutyánál de mondjuk simán visszapattanok a házba, és visszacsukom az ajtót, a teljét ott hagyom, lerakom. Jó, jó, jó. akkor leveszem be a védzsöröket. Nice. Úgy jelenet van, kinélem mi van? Azt kérdezem elsőnek. Tehát én a Equipment vagy mi? Aha. Nálam itt a trench knife a kezembe, végig. Na. Nálam egy kis kalapács van, szerintem. Én a second címet annál. használom. Jó, mindjárt megtalálom a fegyvereket. Egy D6 plusz egy. Nem. <gül> no miner wound. Hanyadik oldalon van ez? A valamelyik nap megnéztük pedig. Nagyon egy nap pár nap órája. Órája néztük is amúgy a 36. oldalon van. Köszönöm. Köszönöm. Ja, millipönyje van mindenkinek. Oké, okay, two minor, az, ja. Hmm, sportbike az szerintem nincsen senkinél. Hát egy szekert, az nem tudom, hogy az. Ez nem egy sword. Hát, de szerintem az beszámítható ide. Hát egy fejszé jó, basznak Ja, az kicsit durvább, mint egy bajonett vagy hasonló, egy yeah. nagyobb. Oké, okay. okay, akkor Richi 3-minor uh, vaundzott sebez. Már hát a kis kalapáccsal az a szerintem te is ke kettő minort, mert kb. az uh -huh. olyan, mint egy Boxer, csak nyeles. Jaj, mm. yeah, jaj. Yeah. Métegy dettó, mert ez azért nem egy kard, hanem egy. Hát, yeah. knife. Ott a bajonett, az gyakorlatilag neked ugyanaz, nem? Yeah. Yeah. Hát a bajonett is, meg breath knuckles is hát Bajonett nem értem. az, ami a puska végén van Kis de, csak de csak hogy ezeket a trench vágod, a bajonett kést alakították át körülbelül Boxerre egy kicsit ja. Ja, Értem Na, Jó, ez, ez uh, jó lesz Oké annyit tudunk, én megpróbálom majd őket meglepni hát, Ha tudom hm. mondani Látjátok, hogy ott a kirakat előtt vannak, és a bejárati ajtón keresztül fognak bejönni, ott beszélgetnek egymással a pushmognak, és onnan fognak berontani, vagy berontani ezt a húzást, de besompolyogni utána a épületbe. Most nézem, hogy meglepetés az, hogy működik. Szerintem embusolni lehet. Hombat hurting a fó. Elkeresik valami surprise pont. Hát ez nem ér erre semmit, ha jól látom. Nem, ez nem ez. ezt igazán úgy fogom venni, hogy tisebeztek elsőnek bármi van, és utána. A... Hogyha megselelítek őket, akkor kapnak hindránzt, ha jól értem. Ja. Ja. Jó, oké, akkor kezdjük sorrendben. Erihádon legközelebb hozzájuk. Kérlek, akkor a Rónodat, uh -huh. meg a Fizikálod alapján tegyél védzsereket. Oké, okay, a Fizikálom három, szóval akkor hármat tehet fel. pakolhatok le, vagy át teszem vizére. 300 És a brónom meg négy szóval, akkor 4, 5, 9, 10, 11, 12. És akkor négyet uh, tudjátok uh, olni. Sőt, tudjátok mit? Leszed, ottok egy advent ticket is. Aha. Ez mit ad? Uh, egy dobást figyelmen kívül hagyhattok mindannyian. Ez mit jelent? Mm -hmm. Hogyha dobok egy hetet, akkor azt mondtad, hogy ha-ha, az nem így van. Ha-ha, <laughs> no. Thank you, but no. Na, akkor ki micsoda? Jaj. Na, ö, Én ezzel a szép fizé Ja, oké okay, a kék keretes kocka. És sárga. És akkor mindenki bró. Meg fizikát. Aha. Én... Ha megkerüljön a felveretek akkor igen. Várjál. Várjál. Kiszámolok mindent. Így. Így. Én meg egy XP-t is felteszek. Az igaz valahogy máshogy jelöld, az... Jó. Legyen más szint, más szint keresek meg. Hát ne legyen más szint, legyen ugyanilyen kör, csak legyen bele mondjuk még egy kör. Tuuuuuuuuuuuu. Na egy négyzet mit szállsz. Az is a jó. A nyolcasra. A jó. nyolcas. tényleg tűnünk. Az van, hogy nekem is kell most megkeresni a... mi a célja jelenletnek, hogy lejük őket cibe, mi mit kell mi a célja mi a, a, a jelenletnek azezt kerdetem hogy... igen sintem az hogy úki hát, őket és nekik is az sem mm -hmm. Csendben elintézzük ezeket a retkeket, mert okay. a Így Van egy kalapást tegyen az együk helyén Belejük verjük marx elméleteit. azt mondja hogy pillanatnak is kell pakolni token, csak nem találok izélt Tényleg? A másod is neked. tokeneket A, a, a token nem is cselekednek, hagyjat abba Hogy abba, kinyírjuk mielőtt cselekedhetnének, szóval Teljesen sofránoslegesen dolgozó Csak hát ne nyernek, hagyjál Nem, nem Mi pedig nyerneket ne csináld Azt mondja, hogy az kettő lesz a fizikájuk és... Csicskákkal egy kockát, csak én Izé Peros, mert miért ne? Megváltozott. És azt mondja, hogy fiziká 2, a brón az is legyen szintén 2. 3-11-12, kettesnek, vagy ez nekem nem számít. Elég lesz. Ha egyesre nem tudok tenni, akkor teszek mondjuk a hármas mellé egyet, meg teszek én is a tízesre. Nem, már. Ne Na jó, áttettem azért 11-re, hogy jó fej legyek veletek. Hát, hogy van, most amúgy a mesélés pakol végcsöröket, de most miért? Most hát a kidobja, kidobja valaki akkor most mi van? Hát, de hát, még nekem is kell sebeznem rátok, érted? Hát, Valami hát, De Nem ilyenkor mi előbb raktunk végcsört, úgyhogy a mi cselekményünk hamarabb megy. Amúgy ezt éve... mondtam, hogy ti hamarabb fogtok sebezni. Ja, hát igazából úgy hiszem, hogy mind a hárommal így pakoltam, és kész. Jó, akkor uh, Rihát, tőled kérek egy dobást. Ó, oh, ne! Te vagy legelől, hogyha a damage lesz, akkor te fogod kapni, az biztos az első kört. Jöhet. Had... Hit. Uh -huh. Egy szerintem erre kölcs Szerintem. Nem kell, ez Advantage-et elhasználhatjátok Advantage. el. Ja. De ez csak hát este? Vagy ez hát felirat? erre fogjuk felhasználni. Mindannyian erre használjátok fel, és akkor ignoráljátok ezt a továst, és elmúlt az Advantage. És ugye dobhatok még egyszer? Aha, dobhatok okay. még egyszer. Jött itt egy olyan, hogy igazándékból bejöttek, előráltották a géphegyvet, és szarazét lőtték a boltát. Az igen. Csak mit, de nem, nem de ez nem történt meg. ez nem történt ja. meg. No, hát? Na mehet? Na. Mert még egyszer. És ott van. Ott De jó, hogy nem a tíz áll. Tíz per tíz. Tíz. Mindenkinek sikerült. Oké, okay. bejönnek a boltba, az biztosan megtörténik, hogy előjön a... nem is előjön. A másik helyen a szomszéd merő egy <gül> <gül> egy gyan. Nagy darab csávó. Kezében egy vaskos húsránggal. És lopózik. A barátámban rám nézést, hogy vaskos fusa engesíti. Várcsak, mi? Várcsak! Állj, visz! Halljátok, hogy a babos, most, hogyha ezt elküldjük a őzének, akik csinálták ezt a játékot, és hallgatják, ilyeneket hallgattak, hogy vaskos húsánkba az ja. egész, és mondják, hogy milyen szép ja, a magyar vagy. nyelv. Közben végig a fejembe megyek, megy a fordítás, és hogy a fenébe fogom ezt megoldani. Az Azt szóval, a fajta, hogy megyek, megyek, megyek, <gül> Jó. Jó. <gül> Mí. Uh, akkor bejönnek a boltba, és hirtelen, uh, ellép mondjuk a pult mellett az úriember ember írle kélek a cselekedetet. Mert ez egy ilyen játék, hogy nem mindent a mesélő mond el, hanem a játékosok is írják a. Jó, a a az biztos, hogy rá kihozhat minden YouTube, damage-et, mert minden YouTube betaláltat. Jó, mm, szeretem. Figyelj csak, akkor olyat csinálok, hogy ö, akkor jönnek be egymás mögött sorban, igaz? Aha. És akkor az egy, egyik már bent van gyakorlatilag a... Hát az arcodban van konkrétan. És viszont egy már bent van a bolton belül? Hát igazából egy van ott meheted a pultnál, egy hát. van ott a boltnak a központi terében, és egy van kb. az ajtó most lépjöd be a küszöbön, Így Képzeld el. És egy ilyen kocka alakú helyről van, szó, szóval igazából vagy téglalap alaprajzú. Jó, akkor figyelj, nem tudom, behajol, vagy valami ilyesmi. Én egyszerűen belállok, hello, és arcom baszom a szekercémmel. Rics. Uh, Oké, okay. várját próbálok jegyzetelni magamnak. GM info layer. Nem kell, meghalt. Dead, he dead. Oh, he dead. Ja, várjál, menőször. Oh, he decided me there. Na mindegy, papírra fogok érzed az sokkal gyorsabb. Te mennyi sebzel a szekert, szével háromat? Három, igen, három minor rounds. Három minor wounds, azt szerintem lazán több. Ja, az több, mint a fizikája, az egy major rounds lesz neki egyből. Loser. És a majornél van az, hogy ő... Nem igazán élvez a dolgot, és elkezd haldokolni egy jelenet után, ha jól ér. Igen, ott uh -huh. az nem egyértelmű, azt pont kiemeltem most. Igen, azt olvastam, hogy itt a szabályban ez nem tiszta, hogy ha azt hiszem, akkor álljul el, meg esik a földre, hogyha meghaladja a fizikáját. Igen. Igen. Ha és pontosan haladja. arra kerül, akkor, akkor is downol, de még nem haldoklik. Érted? Tehát, hogyha pont az annyi major wound van, amennyi a fizikája, jah. akkor csak ugye földre kerül. Ez a, ja, ja. a bound. És ha megelőbb meg több, mint a fizikája, akkor mm. lethal bound. Tehát, hogy ja. halálos. Én ezt így értelmezem most. Mm. Mm, oké. De, uh, de? Uh, akkor megkínáld az arcát a kommunista szekercével. Egy Más arló is, is kalapács nincsen. Nem igazán élvezi, ugye? ha ja. a feloldít, az biztos megtörténik, és csupa vér lesz minden ott a pult környékén. A pénztárgép bemocskódódódik a kapitalista vérével. Megéről. Ha, ez, ez, ez milyen ironikus kép, ha. Pénztárgép és vér. Nek? Mert? Márk? Valakit eltalálok? Hát biztos, hogy valakit, mert te is lettél vécsőt oh. arra. És, de várjál, most én vártuk, hogy bejöjjenek, valaki bejött, vagy többen, is bejöttek? Hárman jöttek be. Uh -huh. Az egyiknek, én hát ő... Egy a... A... A... a kis kalapácsommal valamelyiknek, a, nem tudom, könyökét, vagy térdet, amelyeket egyszerűbb. azt próbálom szégyelzőzni. Én itt meg szüzni. valakit, itt elvileg, valahogy, én így képzelem el. A... Annyi, hogy a bejárat szemben van izével. Várjál, át tudom mozgatni? Én, tudom mozgatni a meg. Mert... Igen. Így képzeld el. Aha. És, uh, és akkor aha. van még egy itt, meg van még egy Ezt, itt. Ezt igen. Kétszeresen ki, kiugrok így, úgymond, az ajtóba, azt és a, a pulton, a... és akkor aha. Hát van az eladó is egy ember azt is ütheted. Vagy ütheted Jó. azt a kicsi út. Nem, azt, aki bejön egy másikat. Oké. Okay. Neked mit van? Mm, egy kis kalapácsom. Ja, Ez illetve, Ikeás, Ikeás kalapács vagy nem tudom én nem <gül> fejű valami? Ez <gül> hogy, hogy ezt az ikában vettem, a 1923-ban. <gül> Lehet vele szöget beütni, meg leverni a kapitalizmusat, <gül> Így van. <gül> és ja, az nem osztal tudom, osztal hogy melyiket szörökni. érem megkönnyebben, vagy így, nem tudom, kiugrok. Ja, talán így lehet, hogy térdet jobban el tudok találni. Amit gondolt, ö, Egyen írjátok le a jeletet. Jó, kiugrok egy polton keresztül, és akkor így, így gurulok egyet, így valakinek így ott vagyok a, a, a lába előtt, és kalapácsod az úzok egyet. Jó, amúgy leveszem közben az XP jelződött, mert azt biztos elvetettem ja, Meg ugye aztán akkor le kell venni a tízest is, amit eltaláltatok, nem? Ne. E hogy az fennmarad? -e? Szerintem az fennmarad, mert még a végcélt, hogy. Ja. Eltiporjuk ezeket, még nem értük el. Ja, igaz, igaz. És igazából most bántani fogjuk őket, a jól bántani. Halálig bántjuk őket. Addig öljük, amíg meg nem halnak. És utána hát, tovább veszünk őket. És akkor ki jön a kínor vonzott a csávóra? Ugye? Ja, Igen. Oké. Okay. Hát uh, ráveszheted a térdére, fel is ő is, és össze is borul ott a földön. Száz az, százalék. Az Mételj. Hát én akkor... Most te nagyon topzódni fogsz érzem. Á, most annyira nem hogy tudtásokba vinni. Tehát figyelj. Ott uh, én ugye próbáltam őket meglepni. Tehát... Uh -huh valószínűleg az, aki a legutoljára van, uh -huh. arra ráfordulok. Uh -huh. A sötétből. Uh -huh. És ez a, az az ideg a trench knife-ot fordítom, uh -huh. és jó állkapcsón küldöm. Teljes lendületből, parasztengőből. Jó. Na, lehet úgymond a kiütésre megyek. Ez Nyugodtan le is írhatod, az biztos, hogy sebzel rajta kettőt. Mindenképp ő, áll, csúcson zúzom úgy, uh -huh. hogy érezze a dühöt, és hogy ha még túl is és soha többet ne tudjon beszélni. A zapkásra a kedvenc kajája ezután. Igen ja, remélem. A, a, a proletárok haragját. Fogakat most már csak lovakból tudsz. szedni. <gül> Jó. A, kiosztottátok, amit kell a haragot. A -a én büszke lenne rátok. Oké, okay. akkor egy lazat uh, tusakodás kezdődik ilyenkor. Azért ők csápolnak prób a márkot mondjuk gyomron is rúgják, de nem úgy, hogy bármi sérülésed történik tőle, de úgy, hogy ott ellök magától. És nem az van, hogy most eltelik három másodperc, és akkor beve bevertetek ennyi damage hanem most így tényleg verekedés van egy jó, jó ideig, és ott megy az adok, kapok, meg egy szemenköpés. Szemenköpés, lögdösítek egymást, verítek a falnak a mi ez, polgárőröket, de, de nem egy gyorsan lezajrótolókról van szó. Szóval mm -hmm. Hát nem vagyunk képzett harcosok, hogy elintézzük egy másodperc alatt. hát Ez nem hát is dehogy. egy képzett hard, Hát jó, valaki nem. Valaki no. igen. Yeah, igen. De, hát nagyon dirty fighting van. Oké. Okay, uh... <gül> <gül> <gül> kérek még egy dobást. Jó. Én tőlem? Ricsit. Mm, Egyenáltalán szóval egy s 2 van, igen. De most elbuktam az XP-s, az, én, az XP Igen, nem mert nem. nem azt találtad el, ugye? Jaj, és jaj, az... Azt az tudtam most. de várjál, hogy megnézem viszont ne hogy az, hogy... Akkor még nem dobok. Még ne? De igazából figyelj meg kívül is, hogyha, hogyha dobod. A, azt mondja. Hát nem, én egyszer dobok, akkor is jót. And goals. Most akkor mind a hárommal van fight Aha, mindenki arcol. Thank you. Uh. An XP wager is lost if a 7 uh, comes up or the character is successful with an attribute wager. Ja. Yeah. most sikerült, mert ugye a főjátékosnak bejött a csúlt, nem ha, De nem öltétek meg őket, csak azt akarjátok, hogy ki is csináljátok nee! őket, Nem ért a szín. No. No. Macskos mm. kapitalisták. Elveszik a munkát. <gül> Kitervezik Ázsiába? No. A, a For the People-t az, az hogy, hogy fordítsuk? Hogyha esetleg kettő dobak, akkor mit csak itt? Hát a világ proletáriai egyes A proletárokért. Nem ja, van? A NÉPÉRT! A NÉPÉRT amúgy! A NÉPÉRT! ÉRTÜNK! Ja, már akarunk csinálni. Ne akarj, Új hát, Meg akarok nektek mutatni valamit. Na, jöhet! Ajaj! Remélem, hogy különjük. Lőnyükkép jöhet. Legább nem kell regisztrálunk. fansra ja, neked nem küldi csak úgy, Szocsi a nútjait? Én nem vagyok ilyen kivételes. Ja, bocsánat. Jó, bocsánat. nekem szinkralizálva, ne gogolom, mert... Jó, Szocsi rátyad fel, egyből. Egyből. Az a Feppening 4. De, de. A Ja, fát ide bezobtam végre. Fegyverbe! Fegyverbe! Az vagyok én. Az a kalapácsos, az volt már a kalapácsos. 19, ez már régen volt. Akkor még ilyen fiatal voltam. És bohu. Na Dobjak akkor? Az eltűnt úgy lát, úgy rémlik. Na akkor dobok egyet, megy. Megy. 8. Hát semmi. Hát semmi. Neeeeee. Miért nem az előbb dobted? Volt volt az XP-m. Na várját, nézzük meg a szabályok. Ovasat kell kérlek a 19. Uh, okay, oldalt, mert én úgy értelmezem, hogy az elvész. Megnézem. Megnézem, nagyon fontos. Az example-be például írja. Mhm. Uh -huh. Én nem gondolom, hogy elveszten egyet, az addig ott van, amit nem dobsz rá. Az example-nek a második sor, vagy második bekezdésre, Head the dice come up with a four, Chazen will still be successful, but still loses his XP. Mert ugye azt írja, hogy a négyes is tett, ott addig. Han sikerem volt a tizen, ezért elvesztettem a 8 nyolcet. Aha, jó, jó, jó, jó, jó, jó. Jó. Oké. Okay. Uh, verekedtek, borogattok. Uh, S meg megragod a görlérrel fogva a csávót, ömlik ki az arcából a vér, és, a fogod, és hozzávágod a könyves polcoz, ott elborul, hullik a maradékkönyv, ami fennmaradt. Uh, Tornás megragadsz egy na nagyobb Lexikont is arcon csűröd vele a Aha. polgárőrt. Vészköpőte pedig, mint az állat, vered a hátát a polgárőrnek, és ő meg ott csak ordit is így hívva hajlik a háta konkrétan. Mm. Komolyabb demicset nem visztek bennem, nem nagyon akarnak meghalni ezek az úriemberek. Nem Viszont... is sem. Az igen, ők nem nagyon nem, nem tudnak hozzá érni. Kérlek, dobjatok még egyet. Na jó, én erre, el, én el, én erre használok. Én Én is erre ez, ez nem kell. Nem, nem, szerintem nem az van, hogy egyikünk el, tehát hogy egy XP-t én fel tudok használni, hogy ez ne történjen meg ez a dobás, vagy csak magamra. Viszonyít uh -huh. van egy törvényében. Nem, megdobc épp megdobc. az, hogy commune van. És ja, azért az az, hát, ahogy... A, a, a szocialisták együtt lépnek ilyenkor, és hogy egy valaki bedobja az XP-t, aki benne van a jelenetben, és senkinek senkire nem fog hatni a hetes. Jó. Én... Barátom, adja közösbe. Én megteszem ezt. Jó. Elburned. Elburned. Jó okay. fét Ez, ez... Ez az, hogy most meg se történt a dobás, tehát meg se történt, ilyenkor, igen. ilyenkor ugyanúgy, a cselekmény megy tovább? Ebben Ö, nem, a mit, nem történt, hanem semmi se igazándiból. Egyébként más játékban a fate... van mindegy, ezt majd azért felírom más kérdésnek. Játékban, minden játékban más csinálnak a fate -ok. jó ja. Ezt felírtam, mint kérdés majd a kibeszélőhöz. Jó, André. Dobjak még egyet? Azt vágjátok, hogy én nem tudok dobni? Mert frücsére bízunk ilyen dolgokat, amúgy. Érted? Hát. Negyed no, okay. dobott, abból két hetes. Mondjuk egy. Szeretünk szenvedni, hittem. Na, megy, deb deb. Igazából. Hát akkor hazudja, vissza, mert jó, felszállt, kér is egy izét. XB. Nice. <sítható> Beszorsz. Jó, akkor. De az, amúgy ezt csak az izét lehet ezzel kiváltani. Az első dobásnak lehet esély. Igen. Initial shoot, viszont többszteni. Ja. Nem lehet állandóan, csak hogyha amikor a legelső dobást lehetett dobsz, akkor azt akkor még kivethet. Azért kérdeztem szerint, most már egyébként személy. miért érdekelt azért, hogy ezt xp-vel kivethettük volna, ugye az elején, az meg bármikor, a gondolom. A bandage vettük ki, mondjuk az. Azt még lehetett volna xp-vel, többit meg nem, de nem baj. Nem baj, fordítva is jó, most úgy vegyük. Fordítva is jó, jó. viszont ez már... Akkor az bevent én nem úgy én, én úgy gondolom aha Néha hanyere a... ez a verseny is jó mi elszenvedtek kettő izet minor vanzot oh. az mit ad az az nem hindrance lesz egy pillanat jaj szírios hindrance vagy van hát a két mainun az két hindre és akkor már negába van két ütés, igen, Igen, igen. akkor negába van a 3 is és a négyes, Aha, azt mindjárt jelölöm nektek ki, x igazából... Egy jó kis... nem is tudom... kékkel... Ilyenne, hogy... A 3-as... A... amúgy. 3 4-es. Én, rak, én csak arra raktam, meg a tízesre, szóval a tízes dobjár, ricsikém. Ez nem kíváncsiak is. Ez csak nektek, ja nem, nekik is, mert ők is amúgy ébe vannak, ez is telemit itt, ugye púposra vertétek őket. E. Szóval már nem számít a hápros Kapjuk az ígyvet, Jó. Jaja. Mehet? A... És várjatok, ugye a hetes azt jelenti, hogy ez valami nagyon durván szar. De mm -hmm. ez, ez volt a, a nagyon durván szar. Nem. Nézzétek, ez azt mondja, hogy a jelenet meg kiúsul valami olyas mindenkinél, de most az. Igen. Aha. Ajatt, okay. Mindegy, most nem fogok nagyon bogarázni. Uh, feltűnik számotokra egy piroskék villogás távolabban az utcában. Ez uh -huh. okay. okay. yeah, a, a piroskék. <laughs> hát akkor csak kék villogás. De valami fény szerintem volt. Uh -huh. Na, mehet a következő dobás, de felülem dobhat más is, hogyha szeretnétek, de én el, alapvetően ricsit jelöltem ki most már, de... Jó, én dobom. A... Jó. Szerintem át lehet -e egyébként adni. Csak de de a az de lényeg, el... hogy egy egy ember dobjon. Jó. Ja. Most már kíváncsi vagyok, hogy meddig, hány hetest tudsz megdobni. Okay. Közel. <laughs> Közel van. Hogy a paté? hultok futok, nem történik sincs az Ezért. semmi. Annyi közel bír a rendőrkocsik. Na, valaki dob, akkor most hajártam? Dabját no, csak! egy nyomással! Tizesd kér a pappa, tizesd kér! Öltötötöt, én találtam. Jó. Uh -huh. uh -huh. Ki volt, akkor kettőt Damást? Nem háromot. Ő három... Ja, de háromot lesz ki! Ez egy emberre nem, az, az konkrétan meg is halt. Jó, neki nagy a fegyvere. Fellököd, a hátára kerül, és a többiek csak azt látják, hogy így fel mindenhol azért. Figyelj csak, hogy. Ö... Én, igen, Vagy, de igazából teljesen elmondható, hogy ilyen történik, a bízom. Én inkább csak azt akarom megkérdezni, hogy a kék villogást azt látják ők is? Tehát van olyan ember, aki próbál mondjuk kiszaladni és jelezni kintre? Nem nagyon, hagyjuk, ha így is. Csörte van, vagy így, aki venni akaranc, Aha, a karanc, grabbancon a akkor nem foglalkozok ilyenne, hogy azt küldjem le, vagy valami, akkor meg, hogyha, aki legközelebb jön, megfolsz belállítom mondjuk a vállába a kibaszott mm. szekercémet. érezze, mit, mit érez most a nép. Meg, megölted a egyiket. Földre kerül, elájul, valószínűleg meg is hal hamarosan. Jó, t -t, hát akkor a következőleg tudok segíteni a uh -huh. többieknek. Jó. Uh, Csánok egy olyat, hogy. D6. Ó, oh, ez nem túl jó. Uh, Neked nem túl jó, vagy nekünk nem nem jó. Azt akartam kidobni, hogy hány kör múlva ér ide a rendőrkocsi, hány dobás múlva. De legyen há három nem legyen inkább négy, négy sút után itt vannak a rendőrök Hát figyelj, hogyha most kivégezzük őket, akkor, akkor jó, jó lesz. Jó lesz ez, gyorsan De... kivégezzük, elráncigáljuk el a hullákat be hátra Látsuk jó Igen, zalmi. És aztán még a nyomtatót is elhazuk. A a rendőrk járőrözik biztos, nem biztos, hogy ők hívták Ja, én. mondjuk ha megőjük őket akkor mindegy Mehet? Uh -huh. Menjünk. Nem Nem mered. Hát, az Nem Kár, hogy igen. Jó. Hát akkor megint csak. Nem tovább. Ja. Annyit próbálok, hogy ugye egyre közelebb húzni, tehát közelebbre fajtolni Ricsihez. Igazából most már Ricsi, most újra cselekedhet? Így van. Ja, ugye az a cílt, hogy leverjetek mindenkit. Konkrétan, ha jól émlik. Ja, ja, ja. De így nem vagyunk túlerőben, vagy valami? Hmm, erre nincsen szabály emlékeim szerint. Nekem Van egy olyan, olyan van, hogyha ugye hogy sebzésnél, a fegyvereknél, hogyha valakit üt egy csapatember, akkor az körönként Major Wounds sebez Rassism hiszem kettőt, hogy ez valami durva dolog, ahogy. Uh -huh. Hát az egy pogrom. Amit ötleg. Okay. De, de viszont igazából Ricci jei most már ugyanúgy érvényesek más enemire, nem ide, Vagy... nem? Ja, igen, igen, igen, igen, igen, hogy abból is arról volt szó, hogy az ő egy konkrét emberre szól, hanem hogy gyilkoltak üttök, akit értek. Bár, de... ez szerintem kombatba pont úgy lenne, hogy az. hogy azt előre ki kell jelentenünk, hogy ki Ja, Igen, absz abszolút. Csak ez nem történt, meg szerintem most na. Én... Hát, majd nálunk volt az edventi, lehetően. Jó. Mert a következő, hogyha szeretnétek. 9. Én megint találtam. Jó. Kitüt. Hát akkor mondjuk, akivel snarpel. Srapnel. Srapnel akkor, hogy mi vagy felébránti, akkor is sújtok egy hatalmasat rám. Jó. Ugye a szót ismered, bicsit tudom. Ismerem, csak beszédhívás vagyok. Drog. Hogy van, hogy ugye minden a fizikálon fölli minor Rounds, egyből major round el változik, ugye? Minden egyes darab. Aha. És a major round utána pedig Letállá a... változik. Hogyha a major woundok -ok túlmennek a fizikáján, mm. akkor default. De kapott már kettőt, Ittől, Akkor elfelejt, akkor elállt. Ő két minor roundot kapott. Igen, szóval most kap három minor roundot, ami úgy van, hogy egyben átvált kettő major round és van plusz egy minorja, ami meg lethal változik, meg kettes a fizikája. Akkor ja. akkor az did. Dead. Died. Nice. Meg... Meg... Írjátok le ketten, hogy mi történik, nem akarom én... Na, várjál, várj, Ricsi, várj, ezt összetolgozzuk ja. a... Jó. Azt... Én nagyban püfölöm a csókát. Aha. És látom, hogy te már suhintanál a szekercével. Aha. Szépen, tudod, amerikai focisan leszarva, hogy ő ütöget. Tudod, hogy derekával alá kapok. Aha. És így rohanok úgymond feléd, viszem. Aha. Jó, én meg a smintásba még többet beladok egyébként, hogy látom, hogy te is összedolgozol, dolgozol, szóval hát egy kicsit. Az, azért nem mondom, is. hogy úgy hozott felém, én meg akkor szépen mondjuk a tüdejébe beleállítom, hátról a tüdejébe. Mit szólsz? Érde a koponyájába? Á, ah, nem, nem tudom. Tudod, ez jobb, akkor nem tud segíteni. A koponyába se. Márkusz, Mi? Yeah. <laughs> hogy mondsz se, bocska se? De az a fúl van, hangon, tudod? <laughs> Jó van. Azt, azt ne használjátok fel ellen, amikor a politikus eszek. Azonban, <laughs> hogy <vagy, laughs> megvan felmételem. Tudod, az emberek mészárlása nagyon kemény munka. <laughs> okosan kell, okosan stárca. Jó, e ezt megölítek ezt az embert. <gül> felé, ez, ez elint, elint, el Oda felkapod a szomszédot, és elkez elkezdesz vele szaladni a pult felé, ahol tornász már ütésre készen vár, mint egy baseball játékos iskoló, Oda, odajesz, érzed, hogy teli erőből beleveri a hátába a szekercét, és te is az erőtöli például, mert amúgy Tornász nem egy nagy darab ember, egy elégi, ha jól remlik, eléggé nyűszöget termetív, vagy kicsit. Hát ilyen szákás vagyok igazából. Szákás, igen, de nem egy ilyen nagy szekrény vagy, de meglepő erő. A paraszt ja, erő. Hallod is, hogy, mert hogy neked valahol most, a jól remlik, akkor kb. a fejed valahol a gyomra a magasságában van, nem? Mert várok a kb. Javán. Hát így viszem előre, tudod is, ha pultnak neki, akkor így előredől, vagyis hát ha, mindegy. De igen. Ja, hát is, érzed, a, vagy hallod, a, mert a fület kb. ott van, ahol a mérkös, meg ahol beérkezik a szekerce a testébe, és hallasz egy egy eléggé szürreális. Még-még szerencsé, hogy nem te vagyok még kicsit erősebben, akkor te is kaptál, kaptál volna belőle. Ja. Át, átmegy rajta. Szerűcsének, hm. a fregjei egyre nőnek. <laughs> jó. Ja, ja, ja. majd még mindjárt ér a Márknak a, az embere. Mehet a következés út, hogyha nincsen hozzáfűző a tökönyeláthez? Nincs. Aztán, Aztán a harmadikat le kell küldeni, hogy ne legyen gebb az a rendőrök. értek a rendőrök. Támadom a, a az, utolsó, ezutáni, az utolsó, ha jól számoltam. Na most kell egy út jót dobni. Jótod, Fickó. Kilenc, hát akkor... Jó van, Csinálj! <laughs> Na már találjuk ki akkor, de úgyis is adakozol vele. Igen, hát Nagyobb, szerintem az legjobb, hogyha te várj, te most nem vagy a messze tőle, hátulról megtámadod, én meg beleállítom, hogy nem tudom, a koponyájába, vagy az illet így le, nem, lekalapácsolom. Figyelj, kö közös dolgunk van szóval, igazából az én killem, te kíled. Jó. Akkor megfogom, fogom hátulról tudni így a, így a... a... Hón alatt így a vállát, meg a kezét, mm. és akkor kitartom neked igazából. Jó, hát én meg akkor így egy sointás egy az áll kapcsát, Petröm, nice. a lapácsommal. Nice. Szeretsenés is. K.O. Lemészárójátok az embert. Egy véres húszcafad marad az alsó áll uh -huh. <gül> uh, Oké, okay. vége a jelenetnek. Megnyertétek a harcot. Sütéltek a rendőrök. Uh, uh. És látjátok, hogy egy rendőrkocsi lelassít a szomszédháznál. Ah, nem is idejött, kár vagy sietni. Hát de szerintem ők hitták ki talán. Mindegy, a hullákat húzunk. Nem el. áll meg, csak lelassít, látjátok, hogy, szóval majd begurul a bolt is. Uh -huh. Tehát akkor megáll a bolt előtt? Hát, azt, azt mondom, hogy lassít, nem? Megáll, ugye jött egy bizonyos sebesség, és lelassít a szomszéd épület előtt, és el fog gurulni a bolt előtt is valószínűleg. Az hát akkor most kell maradni. Hm? Mit csináltok? Lass Semmit, legugolok szépen, hogyha esetleg bevilágítanak, próbálok olyan helyre menni, ahol, hogyha bevilágít, akkor... Meg gondolom az ajtóban van valamelyik köjtök, azt gondolom becsukja. Be, persze. Ja. Hát de ah, ja. Hm? Nézem, hát. hogy van-e valaki, aki még így, nem tudom, így valamilyen szinten életben van, hogy így, nem tudom, halálhezeg, vagy ilyesmi. Nem, el vannak eljúlva, készen vannak, hm. túl sok nyugik, szóval... Akkor bújj, Ugye az ablak alá így bújjuk, úgymond tudod, hogy ha benéznek még, akkor csak akkor látnak, ha nagyon -nagyon, így nagyon-nagyon úgy néznek. Uh -huh. ja. a... Én elgurul a lend, igen, bocsánat. Bocsi, most mi történik, mert pont kimentem most durra? A rendőrkocsi elgorul a bolt előtt. Becsuktátok a bejárati ajtót, Aha. és lapul mindenki. Jó, hát akkor lapulok én is. Jó. Igazából elgorul elsőnek egyszer a előtt a kocsi, meg egy fél percek később halljátok az ajtóitódást, csukódást meg bevilágít valaki egy lámpával az épületbe, de nem igazán jönnek fel, megnéznek szét szerencsétekre, és inkább a szomszéd felnéznek el, ott dübörögnek, meg hallóznak egy sort. Hmm. Utána meg visszaülnek a kocsba egy pár perc, egy, kb. 5-10 perc, és elhajtanak a erről elve hogy papatják őket itt ezek a prolik, kb. ugyanezzel a szóhasználatszal, majd eltűnnek. <hállt> és Véget ér a session nice. Na, ez, nincs ez nincs. még a végén sikeresnek mondom Sikeresnek uh, volt, minden nem akarok Itt azt nem kaptok két XP-t, ha jól remlik session végén. a végén Vagy hogy van, a vége van a Úgymond a mission akkor szem 3-at vagy négyet De most megelőzlek ezek mindenkinek kettő darab XP-t Amit okay. is tudtok is egy cserélgetni egymás között, igazándiból Annyi, hogy azt hiszem egyet lehet adni valaki másnak, ha jól jó Ezt Nem hmm. Ezt pontosan. Köszönöm mindenki ugye hasonlóan voltok így. Egyet leesmáltam. Nekem most így négy. Egyet én is. Én ja, akkor végül használtam egyet? Nem, mert az adventicset használt. Akkor nekem... Nem, mert, a... nem, mert végül nem tudtunk használni, mert egyet már használtunk. Egyet használtunk, és azt is rosszkor, igazából. Hol van a meg? Jó, hát akkor nekem van hat. Nem. Van, aki te szeretne te egyet? Kettőt kaptál, hogy van hat. Nem háromnak elkezdte. Jó, ja, ja, akkor öt. Jó, jó, jó. Jó. Jó, azt egyezzétek fel, felvalóval, a következő alkalomra. A Foundry-ba fogjuk folytatni, hogyha folytatjuk. Uh, okay. jó. Ja, itt megvágjuk? Itt megvágjuk, szerintem. Hát már késő van, én szeretnék majd lefeküdni lassan. Meg hát. ez egy jó befejezés, vagy hogy lenne még mit csinálni természetesen. Nem jutottunk túl messzire, de szerintem ki, kipróbáltunk mindent, amit a rendszer tud így elsőre. Vámpírt nem öltünk meg hasonlók, de ugye használtuk hát. simán a a meg a jeleneteket. Harc is volt. Harc is volt, ja, használtunk XP-t, uh, most még fejleszthetnénk karaktert ugyanezekből az XP-kből. Hát, annyi, hogy ilyen nagy kampány dolgokat nem használtunk, vagyunk, nem is sok szabály van róla, de ilyen terror, meg hasonló dolgok vannak. Hát... Ja. hát szinten tudtuk. Ja, egy alapszinten egy bevezető kalandot játszottunk. És mi a véleményet? Csak, csak egy ilyen negyedórás pincét vélemény még, hogyha belefér az időtökbe. Én jól szórakoztam. Szerintem ez egy érdekes koncepció így, hogy pakolgatni hogy kell, meg, meg egyszerű kockadovás, meg ilyesmi. Igen, igen, de szerintem ez sokkal flexibilis ebben is lehet kezelni. Szerintem például az egyik ilyen kis kapu, amit én olvastam, hogy igazából, hogyha már túlságosan is elfagyul egy szín. A uh -huh. megoldhatjuk narratívban is, Úgy Ja igen. Csak hogy az ja, valamiben hát, jár. Kicsit túlzottan iratkoztam, hogy a a nagyobb keretekhez újul Ja. Mert mert van, van, olyan, van olyan szabály, hogy e, hogyha egyszer végigmegy megy a shoot, és nincs eredmény akkor aztán ugye messzi lesz a jelenet. Igen. igen. De húzódik. Hogy e, nagyon radikálisan rosszabbodni a kéne a jeleneteknek, úgymond, hogyha nincsen jó dobás. Azt hiszem. Ja. De ezt, ezt még el kell olvasni, meg nem, nem tiszta nekem se. De tényleg sok, sokkal többet dobáltunk szerintem mit kellett volna? Mert. mert nem tudunk dobni. Na, ez a baj, Én nem tudok dobni. De nem kéne nekünk szerepjátékhoz és sose dobunk jó. <laughs> De. Nem volt rossz, nem nagyon rossz. Nar nar narratívabbat kell játszani. Szerintem ez amúgy elég narratív, csak jár rossz úgy csináltuk fel pillanat. De... Ja... Még nem teljesen tiszta minden, de... Jó lesz ez. Az első kimozdulásunk a narratív szerepjáték felé. Következő online... Következő szinte most már. Ja. Megvernek, vigyázz. De... Érdekes. Vagy eléggé robosztus a rendszer, hogy nehéz legyen teljesen kiosztálni. Tehát nagyon kevés opciót van számokkal babrálni, igazából. Elég adfogású a szabály is meg minden, hogy... Szerintem egy játékos, megmesélőként is így eléggé... Nem, nem kezeltünk elég szabadon talán, mm -hmm. úgy érzem. Igen. Jó. Ja. De... Nem tudom, tehát ha most érted... Ő, tehát a fail, tehát mondjuk egy kombatban a fail. Ez lesz, hogy elszenveded a sérülést automatikusan, anélkül, hogy a enemy az vgf t megdobná Tehát ilyenkor te, te, te, te se dobsz, tehát ilyenkor csak egy valaki dob mindig Nyilván ugye, az... É, ezt mondom, csak hogy érted, tehát te is azt nézed, hogy a te karaktereid, tehát a, a uh -huh. NPC-k, NPC hova wager ah. olyan ja. ja. um, mert ugye nekem a 2-es, meg mondjuk a 12-es szerintem nem működne, vagy az ne... úgy rémlik, hogy ez nem... nem működik a NPC-eknél. Van erre konkrét sor, ha jól rémlik. És igazából a 7-es sem működik náluk, az is csak mi vesztünk. Igen. Nem a... ők vesztenek. Szerintem az, vesztenek. az teljes fél, tehát neki is, neki is az, nem? Nem. ez hogy ez 7 every player vita a bet on the table sees their character feel in their action. Akkor lehet, hogy ott amúgy az lett volna a fair, hogy mondjuk elveszik a fegyvereiteket, vagy hasonló, de az meg... Ah, ne. Ez teljesen van. Megjelenik a rendőrök, még a rendőrök megjelenés úgy érzem, hogy az, ami a legközelebb áll a félhez hez amit elvár a rendszer. Jaj, jaj, jaj. De ezt még gyakorolni kell. De majd a hallgatók írják meg az ő értelmezéséket. be mondjuk a szabálykányvát nem olvasva senki szerintem, mert nem hiszem, hogy sokan előfizhetek a kickstarter -re. Majd elküldöm, Janikának. <gül> Na, <gül> meg visszahallgatják ezt a Kickstarter-esek, a kiadó, a fejlesztő, és utána leszünk baszba, hogy itt nyomjuk a piracy <gül> Nem, hát majd rád fogom. De, de végül is, amúgy igen, például azt fogom fordítani, a... így, hogy, <gül> majd azt fordítjuk a... a feliraton, hogy Szöcsi mondja azt, izé, mindenki, hogy <gül> Nem, amúgy alapvetően, amúgy a játék az teljesen oké okay volt, és nyilván a, megint az van, hogy első játékunk ezzel, és akkor még nem jöttünk rá minden szabályra, meg, meg hogy hogyan lehet gördülékenyen, meg hasonló, de szerintem ez egy... Ez egy jó próbálkozás. Értem. Már te még akartál mondani dolgokat, ha jól csak csak közben megpofáztunk. Uh, nem tudom, mire gondolom, ezt bocsánat. Jó. jó, jó. Oké, akkor köszönöm a játékot, meg hogy kipróbálhatjuk. Majd meg. meglátjuk, tam. hogy folyhatjuk, vagy hogy mikor, hogy... Ja, te... igen, mégis akartam mondani. Ja, ja, ja. Okay. Ö, nem a szabályrendszerrel kapcsolatban, hanem a, a the setting. Azt, uh -huh. szerintem, azt szerintem egészen jól eltaláltuk, én úgy gondolom. Az eleje, pláne ez a nagyon a, ez a, a kétségbe dovol. esett deszperat, én csak így próbálna élni, megcsinálni a saját dolgát, de senkinek nincsen kedve hozzá, úgy valójában, csak így csinálni kell. Érdekes, de nekem a... A fejembe végig a 6-3 film ment, tudod, amikor 56-ban éppen a, pont a forradalom előtt, az 56-os forradalom előtti időszak, tudod, az volt ilyen, hogy nincs zene, tudod, folyton elnyomás teljes. Hasonló, hasonló, csak másik oldal. Hát... Nekem az izé jut hát, az ötödik pecsét. Igen, az is, az végig állt, ment a fejembe. Igen, amikor olvastam a szabályokat, akkor így, így mondom, hú, uh, igen, meg a fogadókocsmajánél is egyből az ötödik percsi jutott el szembe, hogy na valami esmi hangulat kell, vagy az a világ. Az a jó nyilast erről. Igen, mikor csak úgy megvernek, mert, mert hogy érez hogy te egy senki vagy. Ja, ja, ja. Abba hangzott el, hogy mi... Hogy mi nem csak szimplán hullákat csinálunk, mi élő lélegző hullákat Ja, csinálunk. Igen. <laughs> ja. Oh, na, köszönöm szépen, hogy játszottunk, és akkor majd folytatás meg kibeszélés következik szerintem. ahogy a. Igen, ja, igen. Mondjuk, mondjuk nem nem szóltam, igazából. Nem Valamit akartam mondani, de rájöttem, hogy teljesen hülyeség. Na jó, hát köszönjük szépen a hallgatóknak, hogy itt voltak, és kérre, kérünk titeket, hogy írjatok le a komment mezőben egy, néhány dolgot, hogy mit gondoltok -e a játékról, a játékunkról, és így általánosságban játszanáltok-e vele. Iratkozzatok fel ránk Youtube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en, tudtok nekünk e mailt írni a 01podcast.gmail.com-ra. Természetesen ez végig betűvel van, vagy csat csatlakozhattok a diszkorszerbünkhöz is. Hát és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok! Köszönöm. Sziasztok! Ciao. Na. Nice! Szuper!